Kezd, mi kezdünk, ti kezdetek, ők kezdenek, én kezdek. Na. Tegnap vettem. Kicsit esik az eső, kicsit 10 fok van, kicsit tavasz van. Néշtize harmadika és péntek, de 13 van és csütörtök. Öttvelszünkval ez 7 óra. Ez a kegyfei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a letezők, valamint fialajános 14 év a nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, amely bátartalan kísértletett tesz arra hogy a fontos a fontos talantól. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Now it feels like a bad connection. No Hatházi Ákos, György Benedek és Csepeli György, ők vannak az étlapon. Nem előétel, főétel, desszert. Három főétel. 061-911-168 Óha Óhaj, panasz. egyéb. Here was an area of great confusion. Here was a section that's extremely precise. And here was an area that needs attention. Here's the connection. The Opposite Side Hear too many sounds For your brain to comprehend To things that make some sense In every something We call hallucination Is it the truth Or merely a description Nulla hat 168 először Nulla hat egy 111 168 másodszor. 9, 111, 168, senki többet? oké? Okay, akkor újból Én is jó reggelt kívánok! Tegnap megegyeztek a pártok az előválasztásnak a szabályaiban. Azt kérdezem öntől, hogy a Dúlszabolcs által is jegyzett öt hónapos pihenő, ami a könyökharcnak kedvez az ő fogalmazása, szerint pontosan mondva, ő ezt Molnár Zsoltól veszi át, Szóval ennek az egésznek az összeállítása, időrend, egyebek, beleértve a pandémiát, ön mit szól hozzá, volt-e aktív szerepe ezeknek a szabályoknak a létrehozásában, vagy mint egy focista tudomásul veszi, hogy a focit ezen játékszabályok szerint játsszak? Ő, őszintén van szóval nem olvastam, a, e, még ezeket a titeket volt, tényleg elég sok minden más, amit csinálnom kell, az átfogokat nézni, Másrészt ezekben a szabályoknak a, a, a, a, a rétehordásokat nem vettem részt, mostában nem szoktuk ezekre az egyeztetésekre meghívni korábban, amikor a úgymond ellenállási bizottságet hívták ezeket az egyeztetéseket, akkor azon részt vettem most, amikor a már a, a egy az egy ellen bizottságnak hívják, akkor ezekre nem hívnak meg a pártok. Meglehetősen szerintem hiba, e, hogy amikor itt a választási, és az előválasztási szabályokról beszélnek, akkor a civileket, szüketleneket elég szépen kiszárogatták a pártok, hogy az előválasztásnál is csak úgy lehet indulni, hogy valaki megjelöli, hogy Igen. meg a fog indulni, ez szerintem egy hiba. Ha ott lettem volna, akkor például ezt egészen biztosan volna. Akkor anélkül, hogy vizsgáztatás nem mondanám azokat a részleteket, amelyek e, szerintem e, érdemlegesek a megemlítésre, és ezen a szinten befogadhatóak is, most már csak az a szükségeltetés, hogy ön el is higgye ezeket az információkat, hogy aztán arról két mondatot válthassunk, sokkal többet nem, e, jól idéztem dúlszavosan, és azt is, hogy Molnár ide, ideizte, hogy lesznek kisebb, nagyobb könyöklések. Az első fordulóra 2021. szeptember 18-a és 26-a között a második fordulójára október 4-e és 10-e kerül sor. Ugye másféleképpen működik ez az egyéni 106 választókörzetben, és másféleképpen működik a miniszterelnök jelölteknél. Nem lehet tudni, hogy milyen mértékben lehet személyesen részt venni, de a Momentumnak a javaslatát elfogadva online is részt lehet venni. Ugyanakkor ez az időzítés már lehetővé tette azt, hogy egy korábbi vitát, amely Tordai Bence, Berg Szabolcs és Kálmán Olga között jött volna létre. Kálmán Olga kitérje mondván, hogy ő szabálykövető, és hogyha nincs még itt az idő, akkor ő nem fog vitatkozni, amikor hallotta ezeket a dátumokat. Most nem az a lényeges, hogy Tudom is, én pontosan idézzük a napokat, hogy szeptember 18-26, október 4-10, minden esetre ma május 13-a, vagy június, július, augusztus, szeptember, ö, négy hónap és még valamennyi. Ez a, és, ez a négy hónap és valamennyi, ez ha nem része az előválasztásnak, akkor ez mi lesz? Mert azért ahhoz nagyon hosszú idő a választás előtt, hogy ez csak úgy kiessen? Igen, alapvetően ugye az lesz, mint ami mondjuk egy országvérés választáson is a, a, a következő hónapok. Ugye mindig van egy kampány, ami a hivatalos kampány, ami ugye egy hónap szokott tenni a választás előtt. A hát is augusztus. A két, e, e, igen, de természetesen ugye a politikát úgymond nem lehet ez és a politika attól még megy. Nyilván itt az előválasztásnál ugye ez a nagyon fontos egyensúly, amit meg kell tartani, hogy egyrészt ugye versenyeznek egymással, nagyon hogy versenyeznek egymással, A jelöltek, de közben ugye úgy kell versenyezni, hogy azt a képet is mentartsuk, hogy ezek a szereplők, ezek az ellenzéki tereplők, ezek együtt ültöttek egymással, tehát az első, kell választani a legnagyobb jelöltet, együttműködnek egymással a ellenzékpártok ellenzékpártok. Tehát Ez az egyensúlyt nyilván jó, hogyha a szentpartizmusban is kell tartani, mert emiatt nyilván ez egy speciális választás, nem olyan, mint egy Pontosan ismeri a sok beszédnek sok az aja jelentését. Én menet a legkülönböző rádiókat hallgatom, mondván, ha a tévét néznék, akkor nehezen találnék el a célomhoz. És eléggé elnemítélhető módon a Spirit rádiót hallgattam, és benne Szőlősi Györgyit, aki orosz annával és egy jobbikos képviselőjelölttel beszélt akik miután elmondták a lózungókat, az így egyadt a világán semmilyen konkrét kérdésre nem tudtak válaszolni, és most tegyük félre, hogy a Spirit FM-en hangzott ez el. Végül is nem a Spirit FM-től kukult meg orosz Anna és Jobbikos társa. Ilyenkor én, aki egy etalon szeretne lenni a médiában, de közben egy érző etalon, tehát mindjárt megszűnik etalonnak lenni, hiszen egy etalonnak nincsenek érzelmei, nekem pedig nagyon sok van nem azt mondom, hogy nem külön, mint a Fidesz, mert ilyet nem mondok, mert ez ebben a formában értelmetlen. De azért úgy nézem, hogy miért nem tudnak kinyögni valami konkrétumot, aztán kinyögnek valami konkrétumot, de mint egy gyerek is azt mondják, hogy hát az biztos, hogy ha nyernek, akkor is föl fog kelni a nap, és akkor azt mondja az ember, köszönöm szépen. Ezt ön is tapasztalhatja. Most és arról beszélnek közben, ég ég. hogy különböző dolgokat össze kell fésülni, és akkor ilyen mondatok hangzanak el, hogy össze kell fésülni, akkor én már nyúlok a gombiránt, és megyek a Trend a Tilos Rádióra, de ahova lehet. Megvalóság nem most jönnek ezzel de elég nagy baj, hogy ha hamarabb lenne egyre valóban készen kell lenni, Tehát, hogy, hogy, hogy valamit mondani kell, konkrétan mondani kell, az egy nagyon jogos igény. Egyébként éppen nekik, olvastam két korábban, ugye Vörös Imre a jelenten beszélt ugyanáról egy nagyon fontos kérdésről. Nagyon jó, e hogy ezt mondja, hiszen a a képviselő előtt úgy látszik nem olvas ilyeneket, hiszen amikor arról volt szó, hogy egy egyszerű többség vagy kétharmadit eredményez, akkor Vörös Imre olvasása sokat tudna segíteni egy ilyen válasz megadásában, de vagy nem olvassa, vagy olvassa, de nem érdekli. Én azt hiszem, hogy Börös Ingével és Erektis Pannal nagyon sokat kellene beszélni, hogy az ő, ő kollégáiban, a, a, a, akik, akik elkezdték azt a munkát, amit már végén elkezdté volna kezdeni. A, és, és azt mondják, és azt állítják, és nagyon igazuk van, hogy amikor a új parlament feláll, akkor már aznak készen kell lennie nagyon-nagyon fontos törvényeknek. ugye hogy a Biden kormányzás idején, és már beidtetés napján aláírt nagyon fontos ö, ö, papírokat, javaslatokat, rendeleteket, ö, azért, hogy oldani hogy ezt, ezt a nagyon fontos problémát, hogyha feles többséggel, tehát nincs kétharmados többségünk, akkor is kormányozni kell, már pedig a Fidesz által megírt, ö, ö, elképesztő törvénymennyiség, és elképesztő színvonalú törvénymennyiség, egy gyakorlatilag meg fogja kötni a, ennek a, a új kormánynak a kezét. Hát, ha már arról beszélünk, hogy itt az alapítványokat ugye egyetemeket, hogy gyakorlatilag ugye, az egyetemekre senki elhatása nem lett, akkor már, már tudjuk, hogy... Igen, de akkor nem értana kiállítani egy brosúrát, hogyha valaki elmegy egy rádióba, és netán a műsorvezető átmenetleg vagy tartósabban felkészültebb, mint a riportalany, akkor a riportalany ezt a hátrányt valahogy legalább egy brosszúrával utól tudja érni? Ez, ez lehet, hogy egy brosszúrával nem, nem lehet -e megoldani. Ez, ez egy nagyon fontos felhívás a pártok felé. Én úgy tudom, hogy nagyon szerencsére ez a, ez a fő, akik elkezdték ezt a munkát, itt keresik a pártoknak a közelségét, vagy a pártoknak a segítségét, vagy az együtt gondolkodást. Jó, de ami a Vörösi a... modellt illeti, az egy komoly intellektuális készségre tart igényt, hogy az ember megértse lózungokat mondani rádióban, tévékben lényegesen egyszerűbb. Én abban, hát, én abban a helyzetben vagyok, hogy hozzasán hogy, hogy, hogy beszéltem a, a, a, a professzorúrral és, és és úgy, úgy, úgy gondolom, hogy megértettem, amit mondott, és nagyon fontos dolgokról beszélt. ezt. Ugye meg kell találni a módját, feles többséggel is. Kormányom. Igen, tehát ugye egyébek között arról van szó, hogy hogyan veti át az alkotmánybíróság szerepét az országgyűlés, de azért nem ártana, hogy egy jobbikos képviselő jelölt is ezzel tisztában legyen, miközben én nem tartozom a felkészítő csapat közé. A dúlszabolt... Kicsit általánosabban is foglalkozni, én ezt régóta mondom, hogy az összefogás nagyon fontos, tehát az tényleg nagyon fontos, tehát az, hogy a párcok egyébként megtalálják meg a egyelőtet mindenkül, ez egy nagyon fontos lényeges dolog, de csak az alapja a nyilván kocsinak kell négy keréke, hogyha csak négy kereke van, akkor egy szekér vagy egy kaliga, attól nem fog meg és nagyon fontos, nagyon nagy baj lenne, hogyha a következő hónapokban ugye azt kérdezünk, hogy a következő hónapokban hogyha a következő hónapokban a pártot csak azzal foglalkoznának hogy hogyan is lesz majd az előválasztás fontos dolog az előválasztás de ezek kívül ugye például ezzel is foglalkozni kell hogy már az első napot tudjunk nagyon konkrét intézkedéseket meghozni, például ugye nagyon fontos ugye a főfelelőseknek a fő jogi felelősségre vonásában, hogy a korrupciós ügyeknél is legyenek nagyon világos intézkedések, amik amiket az első A dulszabolcs logikában, amely nem kötelező, de hát ha adott és nem elvetendő önmagában, akkor lehet követni. Mekora jelentőséget tulajdonít ön annak, amit egyébként általában a médiában szoktak kérdezni, de nem arról van szó, hogy a média húzza a repülőt, mint a csík, hogy ki lesz végül a miniszterelnök jelölt? Tehát, hogy ki egyedül a pástom? Ö, nyilván ennek van jelentősége, és ugye ebben nem fogok belemenni, nem szoktam belemenni, amikor kérdezik meg, hogy én itt a miniszterelnök jelölteket minél mert természetesen van egy szövetséges, egy szövetséges párt, akik a szövetséget közöttünk, és természetesen az ő jelöltéket nagyon alkalmasnak találunk. Vannak olyan jelölteket, kevésbé találok alkalmasnak, ez ebben nem Bemenni. én remélem, hogy egy jó jelöltetől, egy jelöltetől. a A harmadik jelöltetől. pontban azt taglalja, hogy kevés választok lesz kérdés, és ki lesz az ellenzéki győztes, ami arra utal, hogy az előválasztási kampány megindításáig, akár a pártok érdekéből adódóan, még az első forduló előtt úgy egyezhetnek meg a visszalépésekről, hogy formalitással válik az előválasztás, vagy feleslegesső. Erről mit gondol? Én sajnálom, ha így lenne. Az, hogy a pártok között vannak ilyen egyetletések, és ezekről tudok, hogy egyes körzetekben az egyik párt esetleg a nem indít jelöltet, és a másikat segíti, ez rendben van. Én nagyon sajnálom, nem, hogyha nem lenne minden körzetben komoly verseny, mert ez azt jelenti, hogy akkor a körzetben nincsenek megfelelő jelöltei a pártoknak, hogyha lennének mindenhol minden pártnak megfelelő jelöltje, és ráadásul civil jelölt, a tüketten jelölt is, új art is, és jó jelölt is lenne abban a közönyben, ez nagyon az Egy valószínűleg így van, tehát a papasztaloknak már hogy ez egy nagyon nagy baj, hogy a pártoknak nagyon komoly fehérfoltjai vannak, az ideális esetben ugye minden pártnak máshol van a fehér foltja. <sínt> és, és e, e, e, e, hát ilyen szempontból megérthető, hogyha nem indítanak mindenhol jelölteket, de az nem ha jó, hogyha minden következetben e, úgymond e, az előválasztás egy komoly és érdekes. Ugye mindjárt itt van az első kritikus pontja a Dúlszabolcs-i Telex logika következésének, mert ugye azt mondja a negyedik pontban, hogy teljesült a Momentum online álma, de mire mennek vele, hát nagyon is sokra mennek vele. Egyrészt nem volt arról szó, hogy legyen online, tehát az, hogy más pártok is egyébként föl tudnak készülni az online szavazásra, ez nem egy ellenérv. Az pedig, hogy a 17 évesek is részt vehetnek rajta, az az Egyensúly Intézet kutatás igazgatójának, Filipov Gábornak különösen kedves lehet hiszen a legutóbbi demokat demokráciával kapcsolatos beszélgetésben, illetőleg téma közzétételében, ha nem is egy nagyon fontos, de fontos pont volt, ami a fiatalitás okán van. Igaz, hogy ők mindjárt az első választást, egyébként 16 évre tették ők a korhatát kötelezővé tennék, a továbbiakat nem, de ez, hogy lesz online, és a 17 évesek is részt vehetnek benne, ez szerintem mindenféleképpen jelentős Ő Mit gondol e, a szavazóknak, természetesen ez pártokon is múlik, tehát pártoktól is függ, de mit gondol a szavazók korfájáról? A, nincs, tehát nyilván ezeket lehetne kutatni, e, e, nincs Ön Például a saját maga követőinek a korfájával milyen mértében van tisztában? Ezzel sem vagyok részletesen tisztában. Az, az benyomásom is, és amennyit én ezekről rémlik nekem, hogy olvastam, sajnos a, a fiatalkori választási aktivitás az jóval alacsonyabb. De ön kell, például, például anélkül, hogy politológus lenne, tud erre magyarázatot? Hát, Ugye azt a fiatalok mondja a Filippo, hogy követik a... a szülői példát, de a szülői példában az is benne van, hogy rengeteget politizálnak otthon az asztalnál, könnyen lehetséges, hogy ezzel riasztják el a gyereket, de hogy ez most példaként jó vagy rossz, tehát ön mit lát? Igen, én azt hiszem, hogy a fiatalokat egyrészt nagyon megérteném, hogy nem foglalkoznak politikával, mert a Magyarországon a magyar politika, az egy e, e, valóban riasztó, hogyha az ember nem fokozatosan, mert szokta meg, ugye fokozatosan kaptuk ezeket a méregcseppeket, e, hogyha az ember kívülő várni, de fúrisztá, hogy munkáért hippathat, e, e, tehát e, én ezt tudom Másrészt mindig azt szoktam mondani, hogy e, azért mégis meg kell próbálni rávenni a fiatalokat szavazni, mert az ő jövőjükről szólt. Nagyon sokszor hallom, hogy hát én nem politizálok engem, hagyjon végén a politika, és akkor én távol tartom magam. A regnás réteg fog megjelenni, 17 éves, aki egyébként egy évvel később 18 évesként szavazhat is. Mit feltételez? Bocsánat, hogy befejezem ezt a mondatot, mert pontos, hogy a politika nem fogja távol tartani az embert magát. Olyan sokszor hallom, és ez a... mérges, mert nem foglalkoztam politikával egy Tartom, tartom. A politika érte fog jönni az embernek, és hogyha olyan lesz a politika, amit nem így csinálunk, ami, amit nem akartunk vele szólni, akkor tessék el, hogy az, hogy nagyon csúnya politika lesz. Azért olyan csúnya, mert egyre kevesebben foglalkoznak vele, el akartam mondani. Azt a 17 évesek az előválasztáson már hogy veszik, hogy teljesen varit hiszen a ugye már a választásokon szavazó lesz akkor miért te Mit gondol a beavatkozás lehetőségéről, ami egyébként a háromdimenziós tényleges előválasztásnál is lehetséges, de más dimenziók jelentkeznek az online-nál? Érdekében áll-e a Fidesznek ebbe beleavatkozni úgy, hogy az közben ne legyen egy ordító trójai falu? Érdekében a szerintem a tíz előválasztásnak szerintem az egyetlen egy kérdése, amikor ugye szó volt róla, hogy legyen vagy sem. Én abban bízom, hogyha ilyen van, akkor az, az tehát ezt, ezt, ezt meg lehet nézni. Éppen egyébként a, a, az online választásban szerintem könnyebben felderíthető, ott ugye a nyomokat sokan lehet látni. Azt, hogyha a, a offline választásra, az normál választásos úton elküld embereket, az már kevésbé én szerintem detektálható. Az viszont az is igaz, hogy egy offline választásra elküldi az embereket, az meg nehezett dolog. Tehát azért ugyan vannak robocsai, úgymond a az olyan nagyon fideszégek, akik már azt hogyha megcsinálják, hogy szaladja földbe a földet háromtól, köldbe szaladja a földet háromtól, van. Üh, tehát a, a, egy online szavazást, az e, ilyen igazi ropotokkal talán is megkerestek, kikülően meg lehetne változtatni, az viszont annak viszont nyoma van, tehát a szlopad meg lehet csinálni. Nagyon fontos, hogy ezeket nagyon jó számítástechnikai rendszereket meg kell levélni, zöldöni. Igen, ha már itt tartunk, akkor ön a Facebook oldalán közzétette azt a minap, a szószoros értelműen a minap, hogy köszönöm azoknak, akik segítik a munkámat a posztjai megosztásával, aztán felhívja a Facebook előnyeire, hátrányaira a figyelmet, de hogy szintén a Telex megmutatja azt, hogy milyen mértékben osztják meg az egyes Facebook oldalakat, a Facebookozók politikusokat, illetően... A második helyen Jakab Péterval 21 ezerrel, osztozva Varga de az Dániel is alig van lemaradva, a Szabó tímja is 20, illetve 19 ezerrel, Dobrev Klára már egy nagyobb ugrás lefelé, 16 ezer eh, Szilbernade ezer, 14 ezer és Karácsony engedély meglepően 10 ezer, ami egyébként azért meglepő, mert hogy főpolgármesterként is az ember ennél többet feltételez, és kiemelkedő módon vezet ön 32 ezer megosztással. É, igen, én ezt megköszöntem a, a, azoknak, akiket ezt Ugye a megosztás a legfontosabb, ugye a lájkolás is fontos, a, a a akkor a, ajánlja és elküldi úgymond az ismerőseinek a, a, a, ezeket a posztokat, ez a legfontosabb, mert igazán ettől függ, hogy hányan látszák. De ugye azt is valóban kérdem a posztban, hogy a, a Facebook ez egy fontos dolog, de csak része a kommunikációnak. Ezzel önmagában a Facebookkal nem fogjuk ellensúlyozni azt, hogy a kormány egyébként 50 milliárd forintból tett hirdetéseket, ki reklámokat, cv-reklámokat, és ebből ugye föntart egy olyan e, iszletosan nagy e, e, sajtóbirodalmat, amivel gyakorlatilag annak is a képére e, e, e, oldítják az üzeneteiket, azt egészen biztos, hogy nem hallgatával kireket. Egy csak akkor lehet ellensúlyozni, hogyha e, úgymond offline kommunikációban és az egymás közötti beszélgetésekkel is e, e, Próbáljuk meggyőzni az embereket, és teremben és nyíltan felvállalva a véleményeket a mindennapokban is el kell mondani, és továbbítani kell az igazságot az emberek Mert uh. szeretném volna a Facebook, ugye mindenkinek, a Facebook látja mindenkiről, hogy mit szeret megnézni, és mindenkinek azt mutatja, hogyha vonatokat szeretni nézni, szeret van por a féjteket, ekkem rengeteg a Facebook, aki uh, ellenzéki tartalmat annak ellenzéki platformok, aki kormánytartalmakat jól kell érteni. Ez arról szeretném a tudni, figyelmezteteköt aki terület maradt még az egyik, az még múlt hétről. Május 4 negyedikén, vagy május 8-án is megosztott egy-egy fényképet, amely ugyanaz, a május 4 negyedikén egy fényképpel több volt. Ehhez van szöveg is, a magyar miniszterelnök persze nem a német lefővezetővel, Hitlerről van szó, bár a propagandistáink feltűnően gyakran is hasonlóan használják Goebbels módszereit a képeket, most nem is ezért tettem ide, hanem azért, hogy mit néz a beállított propaganda fotón a legfőbb virológus professzor és két adjunktusa és egymás fölött két kép, és ugyanez a kép Hitler nélkül szerepel május 8-án, mint egy ilyen kvázi kedvenc fotó, amikor avval kapcsolatban ír, hogy az Origó nevű kormánypárti propaganda lap este VHO engedélyezte kínai vakcinával kapcsolatban, hogy ezután lesz-e bocsánatkérés, vagy sem. Az első alkalom, a május negyedikei, az... Hát nézőpont kérdés, hogy mekkora vihart kavart, nem is az a dolog lényege, hogy a vihar mekkora, hanem hogy tényleg miközben azt írja, hogy persze nem egyenlő a német legfő vezetővel, mégiscsak oda rakja azt a fényképet, mégiscsak olyan, mintha egyébként önfüggetlen a tagadástól Orbán Viktor Hitlerhez hasonlítaná, és erre a népségnek és katonasságnak származásától teljesen függetlenül érzékenysége van, és én is az érzékenyek közé tartozom. Végül is imáron egy héttel, több mint egy héttel a történet után és majdnem egy héttel a második alkalommal azt követően, hogy az egyik fényképet használta, ami azért önnél ritka, mert ritkán szokott egy és ugyanazon fényképet kétszer használni. Elnézést, hogy én ilyen aktív vagyok figyelésben. Szóval ennek van-e hatházi féle magyarázata és ha van, akkor mi az? A, azt, hogy másodszor nem tettem ki az első képet csak annyi volt, hogy az a, az a posztom, az, az még inkább úgymond a két nagy szólt. Az első posztnál magáról a képről szerettem volna inkább beszélni, csak mellékesen arról, amit, amit, amit úgymond néztek, tehát a járványvédelemről, a második posztnál pedig ugye a Kínai vakcinával kapcsolatos elképhetetlen, felelőtben és rossz döntésekről szerettem volna beszélni. Az első képnél ez egyébként egy kommentelő hívta fel a figyelmet, hogy mennyire hasonló a két kép, és valóban én leírtam. Tehát természetesen nem is egyenlőséget, és nem lehet egyenlőséget tenni Hitler és a magyar miniszterelnök között de a propagandája és a propaganda eszközei azok nagyon-nagyon hasonlóak, és ez a két szének érdemes megnézni a két képet, e, e, tényleg hatalmas a hasonlóság, ahogy ugye e, e, Orbán virológus, e, szíliátóvirológus és Pinter ugye nagyfokú hozzáérzés keszedve és érdeklődés keszedve, néznek. Egyébként ott egy korfát, tehát ugye látszik a szervételen, hogy mit néznek, egy korfát, hogy hány ember van a melyik éppen születetek között hány ember van. Ebből egyébként, és erről volt az első ott is. azt láthatnák, hogy a 17-18 évesek korosztályában ugye 100-100 ember van, és emiatt ugye volt az a érvelés, ami is, hogy hát most azért nem adunk csak Pfizer-t, és azért zalkalékolunk, hogy majd ezeknek legyen. Tehát egyrészt jön be, ugye 1,2 millió Pfizer ebben a hónapban, és azt mondják, hogy akkor nem adunk az embereknek Pfizer csak kínait, mert hogy zalkalékoljuk a fiatal gyerekeknek, őnek itt ugye 200 ezer oldásra van kicsit. Erre hívtam fel a figyelmet. Az egy nagy, hát nagyon szerintem megcsinálat, érdemes lehet, hogy még egyszer fogom majd még venni ezt a felvételt lehet, hogy majd keresek hozzá egy vagy koreai felvételt is, amikor ugye a Vigyenhez értő e, e, legfőbb vezető, ugye ott a, a e, két katonával nézegetnek dolgokat, és ide elmondja a tutit. Hát ez a felvétel is pont ilyen, amikor egy belügyminiszter, egy vendőr, meg egy külügyminiszter, nem tudom a végzettséget, jogát gondolom, meg Orbán Viktor és ők majd megmondják, hogy hogyan fogjuk a jelben kezelni, és ez a két. Nagyon hasonló tényleg arra, amit a, a másik propaganda fotó csinál. A másik téma az Tóth Csabának a partizánbeli szereplése, amire én még, amikor vele fogok beszélgetni, részletesen kitérek, én nagy figyelemmel követem a partizán tevékenységét, de messze nem tartozom a rajongói közé, és ennek alapvetően szakmai oka van. Nem tartom igazán a szakmámhoz tartozónak a Partizánt, de az a tevékenység, amit folytat, az figyelemre és sokan, mintha nem ismerik a média kritériumait, amit én egyébként kritériumoknak tartok, és ez így van rendjén, ezt egy orgánumnak fogják föl. Ön kommentár nélkül írt a Facebook oldalára, és ezt a whitefuel és a sorok között olvasóak pillanatok alatt rájöttek, hogy az erre a dologra vonatkozik. Segítsen nekem, hogy ez tényleg erre vonatkozik-e, és ha igen, akkor látta-e, és milyen benyomása támadt? Egy nyilván volt. összefüggés, tehát látában nem szoktam nélkül kérni, Dolgokat. Ugye arról volt szó, annyit írtam ki, hogy, hogy az egy nagyon rossz megközelítés, amikor valaki azt gondolja, hogy az a loyalitás csúcsa, hogyha az ő pártyába, vagy az ő politikai oldalán talál valakit. a, a szexszárnyi trafik történetről volt szó. É, igen, itt ugye a képviselő úr e, e, azt mondta, a, a megjegyzés pedig ugye az, hogyha valaki hallgat, amikor a pártjában súlyos korrupcióról szerez tudomást, az nem lojalitás, hanem cinkosság és bolsevik tempó, ennyit írt. Igen, tehát az, az volt, ugye, hogy, hogy milyen földje ember vagyok, mert a tapi a bizonyítékai nyilvánosságra tettem és hogy hát mennyire fontosabb lenne, hogy az ember lojális legyen. Én ezt látom, és ezt azt mondom, hogy én nekem teljesen egyetem az a véleményem, hogy ha valaki ilyen biztonságokról tud a tárgyában, vagy pedig a, a politikai oldalán, és azt nem teszik közé, akkor nem lojalitás, hanem biztonság, nem, nem ezen. Ugye természetesen én ezeken a bívódásokról akkor túl voltam, É, és akkor végül is erre meggyőződésre és most ezt a leggyőzők is meg akkor is tartom, é, akkor győzhetünk csak, csak, ha meggyőzzük az emberek többségét, hogy teljesen máshoz fogunk hozzáállni a kormányváltás után a korrupciós ügyeket. Nem az lesz, hogy onnantól kezdve, a, úgymond a saját köreinkben ha ilyen gyügy akkor próbáljuk, ugyanúgy eltakarnak, mint a kidek akkor az lesz, hogy azoknak lesz az igaz, akik mindig azt mondják, hogy hát, hogy nem is megyek szavazni, mert ugyanazok hogy se fog semmi változni. Ez nem hogy ez ne így legyen ez az indulásomnak a lényege. Közben a Facebook oldalán megkerestem ezt a vonatkozó bejegyzést, és imáron a nézők is láthatják, hiszen ez egy tévéműsor, ha egyszer majd az idejéből úgy adódik, hogy el tud jönni, szívesen van látva, Igen. egymás fölött a kép. Látható, Ádám? Oké. Okay. E, tehát ezt most megosztottam a nagy érdeművel. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, mert mit jelent az, hogy innen? E, ebben a beszélgetésben egyébként tócsabával Csabával az is felmerült, hogy továbbra sem történt kapcsolatfelvétel önök között. Ez van tervezve, vagy ez egyszer bekövetkezik anélkül, hogy ezt előre bejelentenék, mint valami protokolláris eseményt? Ez is lehet, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy a nyilvános vitán megtörténhet, nem tudom, hogy ezt a Kávánorra utalatá, hogy amikor kell a megállapodások szerint. nagyon sokká, tömeg négy hónap. Hát ugye, mint miten nincs előválasztás, kampánya sincsen. Igen, szerintem hamarabb foglalkozó megtörténik a temélyfejlőkodó, de annak a temélyfejlőkodás a legfontosabb feladata az ennek a nyilvános vitának a a megbeszélési, hogy nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre a lássó folytatjuk köszönöm szépen viszont hallásra, viszont hallásra önök Hatházi hallották van egy fél óránk az akármire bármiről beszélgetek önökkel amit felvetnek bármiről Zene lesz. Zene van. 061-9-111-168 Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! kívánok. A tud Csabával készült partizán interjú kapcsán én azóta azon lamentálok. Ha tőlem valaki megkérdezné, hogy öltem-e embert, abban a pillanatban fölállnő is és Én ma találkozni fogok az egyik szereplőjével ennek a videónak, én ugye rendszeresen találkozom emberekkel, és ezt megmondom neki. Egyebek közt ezt is megmondom neki. Ez nonszenz. Tehát akkor te is így gondolod, ugye? De nem, nem elsősorban azért, mert ezt megkérdezték, hanem azért, mert ez nincs levezetve. A Kalambónál le van vezetve, és utána azt mondja, hogy uram, jöjjön velem, és el is mondja a levezetést a Kalambó, mint egy tanár, hogy hogy jött arra rá, hogy ő a gyilkos. Ez ebben a partizámból egy tízes skálán, hát legyünk jóindulatúak, nyolcasra hiányzott, ezek után ez a kérdés, amely egyébként nem így hangzott el, nem akartam kekesz lenni, nem írtam ki azt a kérdést, amely egyébként ebben a formában szinte értelmetlen és mutatja azt, hogy Gulyás Márton zavarban van, mert nem ezt kérdezte, hanem egy teljesen értelmetlen dolgot kérdezett, amiben ez is szerepelt. Üm, indokolatlanul teljes mértékben a beszélgetés légkörét keresztül nyilazva érthetetlen módon tegeződve, miközben én azt hiszem sokkal régebb óta ismerem Tóth Csabát, korosztályilag is közelebb tartom hozzám, mégse tegeződünk, az ott kise derül, hogy ők ketten miért tegeződnek. Tegeződve ez a te baj meg, nem te gyilkoltad meg nagyjából így. Ez, és az, hogy ezt felnyalja a magyar média a tízes skálán, a tízes szintre ez egyébként pontosan azt mutatja, hogy a partizán egyszerre tölt be egy forradalminak tűnő szerepet, és elvállalja azt a demagógiát, amely demagógia által nem külön annál a rendszernél, mint amit kritizál. Tökéletes észrevétel volt, fókusz. Once in a lifetime. 061-911-168 061-9-111-168 ha nem telefonálnak, akkor a holnapi részvevőknek küldök SMS-t ma 2021 május 13-án csütörtökön, holnap május 14-e péntek lesz Filippov Navracsics Horváth Csaba hogy lesz -e még valaki, azt nem tudom megmondani that covers me from head to toe except a couple tiny holes and openings where the scene is blowing in and out It edgy like Georgebone that hitless as a culture of Man of McCney It's possible♫ When you're an animal, Hiszen akkor nem lesz meg az egy hét? Know, so Try to pretend it's not 061-911-168 a pontos idő, 318 óra. kell kapcsolódni, hogy a folyni, be akarnak folyni a műsorban. Szabad a gazda van, egészen nagyjából negyed órán keresztül még, vagy talán további negyed órán keresztül. Én nem forszírozom. Köszönöm szépen, én jól el vagyok a jelen keretek között. Ha hívnak öröm, ha nem hívnak az is öröm. Zene lesz, hiszen tenap jelentős összeget investáltam cd beszerzésébe. 061-911-168. Figyelek valamire. Hil a Egyik kedvencemtől jelen egy 2017-es lemez, már azt követően, hogy megváltoztatta a nevét. Igazad van! Igazad van! Igazad van! Ő a testvérpárból az egyik, amiről beszéltem ezután jön. You would keep your secrets in you. you. would keep him Oh. I think you know. And anyone can walk up to you. Anyone can see you. Like A wall of glass, A, a itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a nem érnek a betelefonálás lehetőségével az elkövetkezendő egy tucat percben, akkor a mai műsorban már többet nem lesz rá lehetőségük. Ezt inkább lehetőségként fogják fel, mint kötelezettségkép. 061-911-168, 7 van. Valójában hétfőn fog beugrani a majom a vízbe, amikor olyan kérdést intézek önökhöz, amit egyébként rendszeresen szoktam korábban. És ott azért kíváncsi volnék, hogy lesz-e kedvük megnyilvánulni milyen számban és milyen tartalommal. De az hétfő lesz, és minden nap kísérleti műsor, és minden nap utolsó adás. Ma csak csütörtök van. Így aztán a hétfő az egy távoli vitorla tehát Kedvenc előadom, aki időközben megváltoztatta nevét. We have technology in the area, so give us a second. the first time, it's lovely to be in home. In the blackness of the night, I seem to wander endlessly With a hope burning out deep inside I'm a fugitive, community has driven me out For this bad, bad world, I'm beginning to doubt I'm alone and there is no one by my side In the blackness of the night I see a shadow passing by From the heels of an old soldier boy There's no compromising And his eyes are black as the sky For this bad, bad world He is going to die He's alone and there is no one by his side In the blackness of the night I see the sparkle of a star From the sweet silver tear of a child And she's clutching at a photograph Of long, long ago When her parents were happy She was too young to know She's alone and there is no one by her side Jó of the night I seem to wander endlessly with a hope burning out deep inside I'm a fugitive community Signore hogy, hogy a hekkeri hogy a hekkeri szövetség a dolog és a jelzőkre, a zárják, a legyen ilyen hekkeri de azt a hekkelét, ha annak nevezünk, nevezzük, akkor hogy meg a hogy én, mint Péter, aki egy nézszerűen aktivista vagyok, ugye ezzük senki vagyok. vagyok egy Sehogy, Péter, ezt úgy nevezzük. lehet tiszteletben tartani, hogy az ember tiszteletben tartja. Tehát az ember úgy nem csal, hogy nem csal. Tehát, érted? Van olyan, hogy önkorlátozás. illetőleg ezt nem is önkorlátozásnak mondanám, hiszen aki a szabályokat betartja, az nem önkorlátozó, az betartja a szabályokat. Péter, ne felejtsd el, hogy néhány telefonoddal olyan képet alakítasz ki magadról, ami a hosszú távú rólad alkotott képnek nem biztos, hogy Kethez. Jó reggelt! Jó reggelt, úr. A zenéről kérdezném, ez nekem Ket stevens hasonlít, de nem ő, ugye? De ő volt! De. Akkor köszönöm szépen, nagyon örülök ja. neki. Csak ő már Yusuf. I was old when I was younger, all the lies I'm not living, always trying to pull me under, feel like I've been barely living, but I keep getting struck by the thunder, maybe we don't need a bigger picture, cause all I see is everything I've done called into question, sorry, what was the question? And you don't know how much I miss the winter It's been the longest summer, came without a winner And you can't even understand the magic she had before you killed her I could call the truth for any anyone but you And I could change the truth for anyone but you I guess what I'm trying to say is you change me mm. Oh, why can't things just stay the same, stay the same think is make make many many times times I think if I have a hundred times I've been All I do is start again I'm thinking about a new beginning It's never too late to start again Oh-oh Start again, start again, start again Do it start again, start again, start again I separate my colors like a prism Try to be myself but I'm stuck in your religion Love keeps blurring my vision I can't beat the narcissism I think I'm gonna reinvent myself again Wash off all the pain Cause it runs away but I know it stains You were always there But you never stayed Érdekel? A, a nem tudom, hogy én én én én én én én én én én én Na, volt, jó, jó köszönöm szépen. Szépen. Ez ugye az a képességem, amely részint a félkészültségből, részint az érzékeimből adódik, hogy bizonyos szereplőknél, akiket jobban megismertem, mint az átlag, azoknál rosszabb pillanatokban, hangsúlyozom rosszabb pillanatokban, be tudom fejezni az általuk elkezdett mondatot, ami nem jelenti azt, hogy egyben azonosulnék velük. Valami privát, ami nincs összefüggésben a politikával. Akkor nem biztos, hogy belopom ezt a Bob Dylan-t. 019 111 168 először Fighting against what I'm fighting for Another war to the liquor store Trying to break me down a little more I'm moving on to the war. Fighting against what I'm fighting for Another war to the liquor store 01, 9, 168, másodszor. 0619 111 168, senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szeretném megkérni, hogy megnézted-e a Csornúri sorozatot az észbióval. Nem, nem, arra nem volt meg időn. Ilyen felesleges, dolgokat, ilyen felesleges dolgokat nézek, mint uh, túl Csaba a partizámban. Ez szükségeltetik a munkámhoz. Ezek mind ott halmozódnak a felvett műsorok között, amelyeket még nem látok, és rengeteg ilyen van, és akkor nem beszéltem arról, hogy kinyitottak a mozik, és el lehet menni, már csak a honpolát kell cipelni. Például ezt a Dreyfus pörtözt meg kéne nézni valamikor mondjuk mindjárt holnap este, majd ki fog derülni, mert ehhez ketten kellünk. Senki többet? Megvárom a 8 óra 4-et. Telefonon csak most a telefonon. Ezen a telefonon később vagy 8 óra 4, mint ezen. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt! Azt kérdezem tőled elsőként, minden nap nem járok a Városligetben bevalom őszintén, bár lehetséges, hogy erre lenne igény, te minden nap jársz, de nyilvánvalóan, hogy megcsal a szemed, mert ugye egy rokonról van szó. Hozzám egy közelálló ember, akinek a véleményére adok, és nem szokott össze-vissza beszélni, igaz, hogy egy egészen másfajta összeállításról volt szó, de ő akkor telefonált, nem volt erre tekintettel, van ilyen és elmesélt, hogy az édesanyjával sétált a Városligetben, és hogy gyakorlatilag ő arról beszélt, hogy ott ilyen, hát nem háborús körülményeket, hanem ugye abból adódóan, hogy ott mindenhol vannak munkálatok, ő ezt érzékelte, és az összbenyomása ennek megfelelően alakult. Én azt kérdezem tőled, hogyha leszámítjuk a városliget iránti antipátiát és szimpátiát önmagában abból adódóan, hogy valójában mindig van valahol valamilyen munkálat. Ahol nincs munkálat, az a régi képet mutatja, amely miatt egyebek között a városligethez nyúltak, mondom egyebek miatt, mert hogy az egyébként némileg vagy nem némileg elhanyagolt. Szóval az a kérdés, hogy minimálisan is tudsz-e objektív szemmel közlekedni úgy a Városligetben, hogy azt követően legyen egy olyan összbenyomásod, ami alapján te azt mondod, hogy izé vagy bizé. Én bízom benne, hogy igen. Üm. Három markáns részre különül el most a Városliget, hogy az ember az állatkerti körút felől, az állatkert felől jön, akkor a pavilon kertet leszámít, vagy gyakorlatilag a régi városligettel találkozik, a Kóskáros sétányig mindenképpen, de még azt követően is, tehát hogyha tart a ajtósi dűrár sor irányába, bárhol a ligetben, akkor azzal a ligettel találkozik, amelynek a megújítása éppen napi rendben van, hogyha valaki részletesen megy, akkor régi lepukkan pingpongasztalokat, vagy használatunk kívüli focipályákkal is találkozik, töredezett burkolatokkal, stb. stb. Ezt követően jön az a rész, ami nagyjából most beruházás alatt van. Itt ugye az építési beruházások tekintetében a Néprajzi Múzeummal találkozik az egykori felvonulási téren, és az egykori Hungexporum épületek helyén, pedig a Magyar Zeneházának a, a kivitelezési munkálatai, ezek ugye el vannak palánkolva, ezek azok a területek, ahol most bármilyen beruházás zajlik, és ezeknek a környezetének a parki megújítása zajlik, Ez a park is itt van elkülönítve, és hogyha elérkezik a liget utolsó harmadába, nagyjából az Zicsi Mihály út és az Ajpungsi Dürer sor közötti részre, ott pedig tulajdonképpen a már megújított Városligettel találkozik, ami a dózsa útnál a 800 fős mélygarázsra és a tetején lévő promenáddal indul, nem sorolom föl most az összes különálló elemet, de nagyjából a millennium Házáig, sőt a millennium házán túl, mögötte még az ifjúsági sportfájáig, vagy a vakokkertjék, vagy a régi kutyás élményparkig, ez meg már a megújult liget. Tehát, hogy egy ilyen átmeneti állapottal most mindenki találkozhat, hogy milyen lesz a liget, milyen most beruházás alatt, és milyen volt a liget. Ez a, ez a jelenlegi állapot. Azért tegyük hozzá, egy 99 hektáros közparkról beszélgetünk, ahol nagyjából Egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban vannak ezek a arányok, ami praktikusan azt is feltételezi, hogy több mint 30 hektár már megújításra került, 30 hektár a legtöbb budapesti közpark mérete nem írja ezt a 30 hektárt, tehát a már felújított részt. Uh, nem a Városligettel uh, rokonszenvező oldalakat idézem. György Javis Beredekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése, Városliget ZRT vezérigazgató, uh, akik egyébként már az elkészült résszel kapcsolatban tesznek megjegyzést, és meg kell egyeznünk abban, hogy végül is, ha valakinek igaza van, akkor teljesen mindegy, hogy a rokonszenvezők vagy a nem rokonszenvezők közül kerül ki, és ugyanez vonatkozik az ellentetjére is, hogyha valamit nem uh, állíthetek helyesen, akkor nem az a kérdés, hogy melyik oldalról nem állítja helyesen, hanem az, hogy akkor ne tódítson. Ez két olyan dologgal kapcsolatos, de ez most kiragadott részletek. Az egyik egy vízfolyást mutat be, amely keresztül fut futófolyoson és egyebeken, és ezt észrevételezi, amely egyébként lehet egy aktuális hiba, amely lehet egyébként egy kivitelezési hiba, hiszen csak hogy lássad, hogy ez nem a te személyeddel kapcsolatos, de más sokkal való együttműködéssel. Hát ugye az állami kezelővel és a nemzeti autópályával később a nif való beszélgetésén rendszeresen előfordult az, hogy a kivitelező mennyire tudja betartani azokat a szabályokat, mely szerint egyébként az eső víz levezetése hogyan történik, és hát ez ugye a szépművészeti e, múzeum kapcsán is előkerült egészen más vonatkozásban, nevezetesen, hogy a víz ne álljon meg az úton, mert ott egyébként fékezésnél vagy nem fékezésnél, olyan balesetveszélyes körülményeket teremt, amely nem szerencsés egy olyan autópálya esetében, ahol 130 al lehet közlekedni, az valamelyik oldalra folyó le, és ott legyen valami izé, ami ezt elvezeti. Magyarul, hogyha egyébként van valami vízfolyás, akkor az önmagában is kifogásolandó, ki de hogyha az megáll tócsaként egy futó részen, akkor azt önmagában is jogosan Szól valaki független attól, hogy te azt mondod, hogy nincs tökéletes kivitelezés, vagy hogy a, bár, a város bármely más pontján is lehet ilyet találni. Ez nem kifogás, ugyanúgy, hogyha én egyébként valamit rosszul csinálok, akkor nem hivatkozhatok arra, hogy más rádióban vagy tévében ilyen hiba sokkal többször előfordul. Ez az egyik dolog volt. A másik pedig egy sírral kapcsolatos megjegyzés, amely két fényképet mutat, ilyen nagyjából ilyen volt és név vált amelyet a főkert kezelt, és amelyre Garai Klára helyezett el virágot, mert hogy számára annyira elviselhetetlen volt annak az úgynevezett Füjtsírnak a látványa, amely őt fogadta, hogy azt nem bírta tettek nélkül. Neved ezt izének, ilyen sündisznó hozzáállástak, de én azt gondolom, hogy ilyenek is összeállhatnak akkor, amikor az én ismerősöm azt mondja, hogy az összbenyomása olyan volt, mint amilyen. Szerintem egyetlen nem veszem annak természetesen, tehát nyilván a feladat az az, hogyha futókört építünk, mert a tájépítészeti tervezésnek ez lesz a végeredménye, és alapvetően konszenzus alakul ki abban, hogy a Városligetben, ahol nagyon sokan járnak, Futni, hogy szükség van egy releváns hosszúságú futópályára, ami egyébként kivilágított, akkor ezt a szakma szabályai szerint jó minőségben kell elkészíteni, és ebben nem fér bele, hogy ezen vízátfolyás legyen, mint ahogy Igen. más kivitelezési nehézségek se férnek bele. Úgyhogy természetesen minden szükséges lépést a garanciális javítással, mert azért még bőven garanciális időszakokon belül vagyunk igyekszünk ebben megtenni. Nyilván ilyenkor föl kell tárni, hogy itt valamilyen tervezési vagy kivitelezési esetleg beruházói anomáriaban. Itt pont ennél az átfolyásnál itt van egy kivitelezési probléma. Úgyhogy ennek a javításán dolgozunk. Biztos, hogy van és lesz is ilyen a már elkészült részeken. Nem terhelném a hallgatókat és a nézőket azzal, hogy és nem is mentes ilyen szempontból, hogy azért főleg nem is tájépítészeti, hanem inkább építészeti beruházásoknál azért vannak bizonyos méretezési kérdések, amire nagyon nehéz fölkészülni, tehát mondjuk pont a Tépnővészeti Múzeum vagy a Millennium Háza esetén, amikor ilyen beházási problémákkal küzdöttünk, akkor azt nagyjából érteni kell mondjuk a Millennium Háza tekintetében, hogy az özönvízig, tehát mondjuk a standard esőig méretezett épület az, annak a beruházási összköltsége került, és most nem tudok forint-fillére pontos számot mondani, de mondjuk 4 milliárd forintba, e fölött, hogyha az özönvízre is, és mondjuk a japánban szokásos földrengésre is, és nem csak az európai földrengési szabályoknak megfelelően fölkésztenénk az épületet, akkor 7 milliárd forintba kerülne. Tehát, hogy azért itt van egy döntési pont, ahol dönteni kell, és ebben bizony vannak minimális kockázatok, de ez nem érvényes. A futókörre nem érvényes a vízább ezeket folyamatosan javítjuk és igyekszünk fenntartani és megtartani azt az állapotot, amiben átadtuk. Ezért jó az a konstrukció, hogy ugyanaz a beruházó, aki aztán utána az üzemeltetésért is felel, nincs egymásra mutogatás, mi csak saját magunkra tudunk mutogatni, úgyhogy a mi felelősségi körünk az is, hogy ez ne csak egy hét után, hanem egy millió futó után is egy kényelmes szerethető futópálya legyen sír sírre nem tudok reagálni tényleg egy, egyébként egy e, rejtett titkáról van szó a ligetnek e, hagytartsom fönt a homály körülötte aki érteklődik a Városliget viráltakú itt e, sír kapcsán a, az interneten is csak rejtett utalásokat talál, ugye nem tudjuk pontosan ki a sír, érdemesebb egy kicsit e, nyomozgatni ez egy nagyon eldugott pontján van a Városligetnek, egy nagyon, nagyon kevesen járnak oda nem tudok arról, hogy itt a főkert az egyébként azt gondolom, hogy magas szakmai színvonalú munkáját ne tökéletesen végezni. Azt, hogy Garai Klára virággal vagy virág nélkül szereti jobban a jelöletlen sírokat, ezt hagyj bízzam ő rá. erre nem tudok válaszolni. Utána fogok nézni, hogy van-e valamilyen üzemeltetési probléma. Nekem nem jelezték a kollégáim, én nagyjából egy hetesét álltam el előtte, akkor az én szememet nem szúrta, de nem tudhatom a garai klára szemét mi szúrja pontosabban, igazából liget kapcsán azt nem tudom, hogy mi nem szúrja az ő szemét, de ez már túlmutat a műsor keretein. A Madarak és fák napján a Városligetben tartott tiltakozó sajtótájékoztatót az Erzsébet városi önkormányzat is. Itt szóba került már eh, részint Erzsébet részint Erzsébet város, eh, akkor még talán az önkormányzati lapok által. Eh, azóta egyéb események is voltak, talajszondák, amelyek kinyírják a Fák gyökerét gyakorlatilag össznépi, már ami a főváros illeti és a fővárosi önkormányzatokat illeti, össznépi ellenérzésüknek adnak hangot. 6., 7., 14. kerület főpolgármester és az összes helyettesei. Akik egyébként a városliget állapotán nem biztos, hogy tudnak rontani vagy javítani tételezük fel hogy javítani tudnak, de annak a megítélésnek, eh, ahogyan eh, az emberek ehhez viszonyulnak, illetőleg hát egy ilyen kognitív diszonancia alakul ki, hogy nekik tetszik a városliget, ahogy átalakul, de azoknak az önkormányzatoknak, ahol ők élnek, eh, és amelyekre szavaztak, azoknak nem tetszik, és hogy akkor most melyik újukat harapják meg, merjék -e azt mondani, hogy tetszik, miközben a hozzájuk közel álló politikusoknak, nem nem tetszik. Ez minden esetre létrehoz, ha bár kicsit gyerekesen hangzik, egy olyan szituációt, amelyben a gyerekhez, ebben a konkrét esetben a városligethez való viszonyulás más, mint hogyha ez a dihotómia nem lenne meg. Ugye több oldalról is érdemes ezt a kérdést megközelíteni. Az egyik az a, a Madarak és Fák napján egyébként egy ma, új madárbarátszonösvény is átadásra került itt a városligetbe, milyen különös, hogy egyébként teljes joggal, és ez nem neked szóló kritika, de hogy a Madarak és Fák napján nem valami pozitív híről adunk, számolunk be, és kezdjük el én el ennek félgetni. a tanúsvénynek sehol nem találtam a nyomára. Mondd meg, hogy hol találjak a nyomára, és én abban a pillanatban... Nem, nem, nem, nem, nem. Ez, ez, ez azt gondolom, hogy ez jól mutatja a jelenlegi én csak lapot, lelettem szúrva, és a... ugye én erről még tőletek se kaptam szerintem, a kérdésed második felére szerettem volna reflektálni, okay, hogy a pozitív figyelek. híreknek, hogyha erre nem tartunk külön sajtótájékoztatót... Uh, nem járok ott egy minden napokon, nem tudom, hogy lett egy tanüsvény. Igen, ez valóban csak a social media <gül> felületeken jelent, jelent meg, de hogy ennek sosincs akkora hangulatkeltő ereje, mint hogyha valaki valami ellenére Egy. kettő, a másik az az, hogy... <kül> Én nem is tudom, hogy sírjak, vagy nevesek azon itt a Városligetben, azért most már jó, több mint hat éve foglalkozom a liget kérdésével. Nagyon sok olyan dolgot élünk meg, és éltem meg én is személy szerint, ami korábban Magyarországon még nem volt. Azt gondoltam, hogy már nagyon sok újdonságot nem hozhat, de hogy pont a talajszondák elleni tiltakozásnak is a liget lesz az egyik színhelye és bevezető része, ez minden esetre újdonság. Ugye arról beszélgetünk itt, és meg kell, hogy mondjam, nem szoktam ebbe különösebben érzelmeket vinni, inkább igyekszem a technokrata megközelítést alkalmazni, de kellemetlen érzésem volt, amikor itt a vonatkozó alpolgármesterek, mondjuk, hogy is mondjam, ligetügyben nem teljesen felkészülten tiltakoztak valami ellen, és megpróbáltak megzenésíteni egy érzést, amit azt gondolják, politikailag hasznot lehet belőle hajtani, tehát, a talajszonda két helyre épült a városfügetbe, hogy tiszta képet öntsünk, vagy tiszta képet teremtsünk. Ez, jó, ez a tiszta én... öntsünk, ez jó, ezt megvettem. Igen, nem? igen, igen, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy képzavar. Úgyhogy, de ez a népet, ahogy egy malomba zavar... nevezünk, tehát felzárkóztál mellém. Köszönöm, figyelek, igen. A Múzeumnak és a Magyar zenházának egy fontos vállalása, hogy semmilyen pontszerű szennyezést ne hozzon létre a városfüget területén. Ez a gyakorlatom azt jelenti, hogy nem gázkazánokkal hűtik-fűtik ezeket az épületeket, hanem alapvetően az energiájuk jelentős részét ezt megújuló energiából nyeri. Azt hiszem, hogy ez egy fontos hívó szó manapság középületek tekintetében eléggé élenjárónak mondható, hogy gyakorlatilag például az umrk ban már bizonyított is, ott a működik az egész két Dunatlázányi épület. A Néprajzi múzeumnál is a zeneházánál is így lesz. Ezek a talajszondák részben az épület alá kerülnek elhelyezésre, itt azért ugye nem beszélhetünk e, fagyökerekről, és részben pedig a mellette lévő szabadon álló területen, a néprajzi Múzeumnál a rondó területére kerülnek elhelyezésre, vagy kerültek elhelyezésre, ugye aki előtt van a Városliget, ott sem sűrűn találkozik fákkal, és a zeneháza tekintetében pedig már ott feszten vagyunk, tehát hogy ott a nagy rész területére kerültek elhelyezésre, ahol ugye már a területet vissza is füvesítettük, és vissza is adtuk a nagy közönségnek. Ez az a jó hírem van, hogy én talán két hete egy relatív nagy esőzés után direkt kimentem a területre, mert szintén a, ahogy te fogalmaztál a Liget projektkel nem feltétlenül szimpatizáló fórumok és orgánumok megpróbáltak ebben egy erős hangulatot kelteni, hogy rendben van, oké, hogy talajt van, oké, hogy elkészült, és természetesen mindenki minden környezeti ártást elkövetett. De hogy ott megáll a talajvíz, azt kell, hogy mondjam, hogy mostanra tömörödött annyira már a nagyrétnek a talajszerkezete, hogy már a talajszondával érintett részei és nem érintett részei között nincs érdemi különbség egy-egy esőzés után. Ez még tovább fog tömörödni, mindezonáltal közönvízszerű esőzéseknél, ugyanúgy, ahogy 70 éve és 120 éve is víz fog állni a ligetben ez egy ilyen adottság. Akkor térjünk ki arra, amit említettél, nevezetesen, hogy a Magyar Madártani Egyesülettel együtt létrejött a Madárbarátok tanösvénye, amely tíz állomáson keresztül mutatja be a Városléget változatos madárállományát. Városlakó madarainktól kezdve a madárvilág dalnokain és mesteri vadászainál sok hasznos és érdekes információt tudhatunk meg. A tanosvény céljai megismertes a park látogatóit a körülöttünk érő madarakkal, és felhívja a figyelmet a város és természet szimbiózisára, valamint az élővilág sokszínűségére és értékességére, és hozzáfényképek. Így van, Valóban egy ilyen is elkészült, ugye a Magyar Malártani Egyesület tudomásom szerint a legnagyobb tagi működő Magyarországi Egyesület, egyébként tényleg egy kiváló szakmaiságot képviselő egyesület, régóta tart az együttműködés mindenki, minden ellentétes hírezteléssel szemben azért a tájépítészeti fejlesztéseknél egy komoly egyeztetés zajlott velük is. Nyilván igyekszünk a Városligetnek az ökoszisztémáját így különösen mondjuk a e, növénykultúrát és a, a madaraknak a e, lakhelyeit e, különös figyelemmel követni, és nagyon sokan jönnek, elsősorban egyébként iskolai csoportok, e, azok általános iskoláknak a kihelyezett óráig, akik kifejezetten szeretnék megismerni azokat a nagyvárosi e, madarakat, akik, e, akiket mi ezzel a tanösvényel alapvetően támogatunk, tehát végig megy, akkor látja ezeket a kihelyezett táblákat, és utána be tudja azonosítani azokat a madarakat, akiket ott lát. Szerintem kellő, nem túl sok, de talán nem is túl kevés információ elérhető róluk. Végezetül, de nem utolsó sorban, hadd kérdezem meg tőled, hogy említett személyekkel, csoportokkal, akiket említettünk, vagy nem említettünk, de lehet tudni, hogy kik ők. Velük valójában a párveszéd az teljesen megszűnt? abból adódóan, hogy annyira széttartó az, eh, amit a városleges ZRT tesz, és az, ahogy ők ehhez viszonyulnak, hogy ez gyakorlatilag eh, összeegyeztethetet lenni vált a tekintetben, hogy szót tudjanak érteni egymással? Ez, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy a magukat ligetvédőknek nevező csoport, amit nem tudom, hogy egyetlen létezik-e még ebben a formában. De nem erre vonatkozik, ez az önkormányzatokra is vonatkozik. Az önkormányzatokkal van egy szükséges, és azt gondolom helyenként elégséges, helyenként valóban fejlesztéste toruló szakmai párbeszéd. Ez minden politikai zajtól és zörejtől független érdemben és jól zajlik. Alapvetően ezek azok a kérdések, amik a liget üzemeltetéséhez és működéséhez hozzátartoznak. Nyilván az a helyzet, hogy aki a, a politikával keresi a kenyerét, az mindig megtalálja azt a, azokat az orgánumokat, azokat a formákat, ahol ezt a, ezeket a beszélgetéseket soknak, vagy kevésnek, rossznak, vagy éppen még rosszabbnak minősítse. Én ezt nem vitatom, hogy mindig mindent lehet jobban csinálni, de az a szakmai szintű kapcsolat, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy a 6. és 7. kerületi lakók a mégarást kedvezményesen igénybe tudják venni, az azt gondolom, hogy megvan. Arra még nem tudok mit mondani, hogy mondjuk egy, egy, egy hatodik vagy hetedik kerületi helyi lap, az egy magát alapító, ligetvédőként apostrofáló ember, imáron a hatodik kerületnél dolgozó munkatársaként ír egy vezércikket, amivel kapcsolatban mi helyreigazítást kérünk. Aztán sajtóper lesz ebből a kérdésből, mert ahhoz tartozónak vélem, hogy a politika teszi a saját dolgát, mi meg igyekszünk alapvetően Városliget ZRT-ként ettől a politikai tértől, amennyire lehetünk kicsit távol maradni, hiszen nekünk Nettó beruházási és nettó üzemeltetési feladataink vannak, okay. még ha itt a műsorban igyekszem is válaszolni a politikai töltetők kérdéseket. Igen, igy, igy, igyekszem valamiféle arányt fenntartani. A mai arány az így sikerült. Jövő héten más arányok lesznek, hiszen az események is mások lesznek. Köszönöm a rendelkezésre Állás, szia! Én köszönöm, szia! Önök Györgyev is beredeket hallották, a Városéget ZRT vezérigazgatóját. Black rider, black rider It's a bejeged, Bob Dylan Been up all night Have to stay on your guard The path that you're walking Too narrow to walk Every step of the way Another stumbling block The road that you're on Same road that you know Just not the same as it was A minute ago Black rider, black rider You've seen it all You've seen the great world And you've seen the small You fell into the fire and you're eating the flame. Let us seal up your lips. Ma van szülősi Györgyinek a születésnap, jöjön, a születésnapot. Be honest, be fair. Let all of your earthly thoughts be a prayer. Black rider, black rider I'll dressed in black I'm walking away You try to make me look back My heart is at rest I like to keep it that way I don't wanna fight Oh oh Hey what's that ha jól viselkedem, akkor lehet, hogy a jövő hétre is ajánlanék egy időpontot, mert olvastam, a biztos vagyok abban, hogy a kérdező emberi a jövő, mondta Csepeli György, mikor a világ végéről beszélgettünk interjúdat, és az annyi lehetőséget biztosít, beleértve, hogy titkon abban reménykedtem, hogy ha bár nem tartozom a fiatal emberek közé, valójában megnyílt előttem a jövő, mert hát én aztán egy abszolút kérdező ember vagyok, független attól, hogy a nézőm és a hallgatóim azok sokszor elvitatják azt, hogy értelmes dolgokat kérdezek, de gyakorlatilag, mint a gyerek, nem lehet értelmetlen dolgokat kérdezni, legfeljebb sokat és adott esetben nem a lényegre tűrő kérdéseket föltenni, de ö, ezt majd eldöntött 9 óra magasságában, hogy érdemes vagyok-e arra, hogy folytassuk ezt a beszélgetést ezzel az interjúval, illetve mindarról, ami ebben az interjúban szerepel. Én azt kérdezem Jó. tőled, hogy én járok egy uszodába, nem, titok, alapvetően a Montparkba Parkba járok, 12. kerület. Úgy van-e jelentősége, hogy a társadalmi összetétel milyen? Nem tudom, védettségigazolványa sincs most mindenkinek. Gyakorlatilag én este megyek, akkor nyolc sávban kint, ha éppen nem a vizilabdázók edzenek, akkor öt üres, tehát kong jóformán az ürességtől, de én szeretek este úszni és este szaunába járni. A szaunára pedig ki van írva, hogy azt egyszerre három embernél a pandémiából adódóan nem veheti igénybe. Legutóbb egy ember ott állt kint, egy másik ember pedig bement, és azt mondta a kint álló, hogy ne haragudjon, de én sorban állok. Mire kérdezte a másik, hogy hova és mondta az illető, hogy a szaunába, amire mondta a másik, hogy ide nem kell sorba állni, ide be kell menni, és bement, miközben ott több, mint hárman voltak, tehát ő már eleve negyediknek ment, aki pedig kint volt, hát eldönthette, hogy ehhez hogyan viszonyul. Én, aki mindig viszonyulok mindenhez, kivételesen úgy döntöttem, hogy ezt a történetet elrakom, aztán majd egyszer megosztom a csepelivel, nem avatkoztam közbe, független attól, hogy még arról is fogunk beszélgetni, hogy ebben a pandémiás periódusban. Mi mindennel járt, vagy járhatott együtt az, hogyha az ember egyébként szólt azzal kapcsolatban, hogy az új játékszabályokat valaki nem tartja be. Mit kez... az embernek, igen. Ennek az emberek? emberek Amerikába volna helye, mert azt ugye azt mondják a magyarokról, hogy ők azok, akik egy forgóajtón először bemennek, és utána először kijönnek. Tehát, De ez egy tényleg ez létező a... mondás, vagy ez csak jó pofá hangzik? Hát én Amerikában ezt Hát erre mondhatjuk élelmességnek, mondhatjuk barbarizmusnak. Nem, nem ugyanaz, Gyuri. De, azt hát a lényegében ugyanaz. Mert, mert ez a fennmaradással van a... összefüggésben, hogy aki ezzel mert, nem rendelkezik, az kihal? Hát igen, igen. A magyarok indikidálisan ebben ez szenzációsabb. nem van a sok siker külföldön, és a sok bal siker mert ja. ugye ez nem egy kooperatív stílus, ennyi van jó, de é... A közösség szempontjából katasztrofális, de hogyha ilyen emberek kiszabadulnak, akkor hát elképesztő jó dolgokat tudnak csinálni. A nyugati társadalmakban, amelyek már el vannak túnyúlva és túlságosan ö, megszokták a szabálykövetést. Ez az, hogy ezt akarom tőled kérdezni, hogy a norma követéssel, mint olyannak, de ha visszautasítod, akkor tegyük fel majd úgy a kérdés, hogy megválaszolható legyen. Magával a normakövetéssel Jézus, vagy micséda? a Oké, szóval, hogy magához a normakövetéshez akarunk-e viszonyulni? Tehát van-e normakövetőbb nép, kevésbé normakövetőbb nép, és hogyha vannak különbségek, azok miből adódnak? Hát először is kultúrák vannak, és minden kultúrának van egy, egy normakészlete. Vannak közösségi kultúrák, vannak individualizáltabb kultúrák, és aztán kultúrákon belül nyilvánvalóan vannak verziók. De egész évben mivel látni való, hogy az a társadalom, amelynek nincsen nincsenek szabályai, az hosszú távon hát, nem megmaradni. Állítólag a neandervöldi emberek is voltak éppen azért tűntek el, vagy részben tűntek el, mert beolvadtak azért a homo hogy jó lehet okosabbak voltak, meg erősebbek voltak, mint a homo sapiensbe, Speciális ez a norma. Képessége hiányzott belőle. Jó, de nem arról van szó, hogy nincsenek normák. Arról van szó, hogy a normákat nem ismerik, vagy ismerik, és nem tartják be. Azért ez két, jó, vagy a... három különböző dolog. Persze, de a dolog lényegében, hogy, hogy ez egy metafizikus különbségtétel, mert hiába vannak normák, hogyha azokat nem tartják be. Tehát azok a normák vannak, amelyeket betartanak. Amiket nem tartanak be, azok nincsenek. Jodete ugye abban az interjúban, amiről én még részletesebben beszélnék veled, arról beszélsz, hogy milyen örvendetes jelenségekkel járt együtt a pandémia. Kétségtelen, hogy a, jó, hogy a rosszban is van jó, nevezetesen, hogy az emberek az otthon maradásokkal adott esetben hogyan támogatták passzívan, de azt, hogy a rokonaik, ismerőseik ismeretlenek ne betegedjenek, meg kétségtelen most a nyitás periódusát éljük, de azért annak az árnyéka, amelyet te sötét árnyékként vetítesz, és aztán az vagy sötét, vagy nem sötét, minden esetre az, amiről én beszélgetek veled, abban nehéz tetten érni azt, hogy egyébként az elmúlt egy év, milyen súlyos nyomot hagyott az emberekben, ha csak nem csupa víruszkeptikus jár a momuszoda a szaunájába. Jó, hát ez egy, ez egy trauma volt, amit átéltünk és ennek a traumának volt, hogy nincs is vége. Lényegében véve háborús helyzet keletkezett, és a háborúban minden megengedett, és ahol minden megengedett, ott minden be is követ. De Hol látod ezeket a háborús körülményeket? Hát jó emlékezetem van, hogy hát, akkor kimentem az nem volt egyetlen egy emberse, se kiállási tilalom volt, az üzletek be vannak zárva, vagy be voltak zárva. Hát egyszerűen olyan volt, mint egy atomcsapás után. A, a, a, a város. Akkor miért tartották be ezeket a normákat? Tehát az hogy van, hogy hol betartják, hol nem tartják be. Hát az első szakasz az ugye az egy ilyen sokszerű hatást váltott ki, legalábbis Magyarországon, és akkor tényleg. Fantasztikus volt látni ezt a, ezt a látszólagos fegyelmezettséget. Állj, mi az, hogy látszólagos? Most akarom képpen kifejteni, hogy ez lényegében véve a, a primér életeszkön volt, az individuális önzés volt, ami az embereket otthon tartotta, tehát nem a kooperáció és nem a normakövetés, egyszerűen megijedtek. Megijedtek, és utána, utána ez az ijedelem elmúlt, ugye kijereztettek, és a kieresztés következtében jött a második hullám, amely, amely aztán már kemény volt, és hát sajnos már lesz egy harmadik hullám, még keményebb lesz. Jó, de a második hullám idején is betartottak szabályokat, ha másért nem, mert be voltak zárva az üzletek, és én gyakran közlekedtem este, engedélyem jó voltából, és tényleg, legalábbis ahol én közlekedtem, az tényleg, ha tetszik, háborús körülményeket mutatott, mert olyan utcák voltak, ahol egy szem lélek nem volt, és ez gyakorlatilag még egy alá ezelőtt is így volt, és ez heteke hónapokon keresztül volt így. Hogyan van, hogy hol normakövető, hol van úgy, hogy nem normakövető? Mi Na, a második hullámban, hullámban az elég fogcsikordata váltotta ki ezt a normakövetést, és a kormány ugye mindenfajta kivételeket tett, hát a legkülönbözőbb alkalmakra el lehetett mi, Tehát azt lehetett érezni, hogy nincs egy következetesség. A, a hatalom részéről a, a szabályok érvényesítése, is és a szemhogyjában, és az emberek ennek a reagáltak is. Ezzel együtt kevesen voltak, de gondolom, hogy például a kutyasétáltatás külön szabályaira gondolsz. Hát a legkülönbözőbb kivételek keletkeztek, amelyek kapcsolatban az emberek arra gondoltak, hogy itt az orbe szabály, hogy, hogy vannak egyenlők és vannak egyenlőbbek. Azt kérdezem tőled, hogy ülsz egy szaunában, ahol hárman vagytok, ahányan lehetnek. Bejönnek újabb és újabb emberek, te, nem tudom, szaunázol vagy sem, de ebből a szempontból kvázi közömbös, hiszen maga a példa máshova is átragasztható, szólsz-e, vagy sem? Nem, én nem vagyok az a típus, én is elég, egyébként meg kell mondjam, hogy Laza vagyok, tehát sokszor ez a, ez a maszk rajtam úgy fest, hogy az orrom az nincs elfedve, és számtalanszor rám törmettek mindenfajta vénasz vagyok, hogy azonnal húzom az orromra a maszkot. És tulajdonképpen e, igazuk volt, e, de én nem ez a típus vagyok, nem vagyok egy ilyen sanzi nem tudom, nem légy szemény, hatának a hatata alakjára. Tehát nem El, emlékszed, ér, de Gyuri nem keresked. kerülsz itt önellentmondásba a tekintetben, hogy nem tartozol te is azon norma nem követő közé, akit egyébként a beszélgetésünk első felében nem pozitív értelemben említettél? De hát én is magyar vagyok, hát <síthat> ez mi más, mint a többi. <síthat> Magyarul kritikát mondasz úgy, hogy közben te is magad a kritika tárgyává vagy tehető. Hát ő, nyilvánvaló, nyilvánvaló. Hát, Én nem vagyok fent, soha már. Oh, figyel, nem azért vagyok. a szent az odév van. Ha azt kérdezem tőled, mint egy olyan személy, akinek valamiféle nexus van veled, hogy azért e, teljesen rossz helyen sütöme el azt a e, mondást, mely szerint az ember jó példában jár elő, vagy azt mondod, hogy ne hűnösködj a valam, Én nem vagyok fákja, hogy Móri Zsigmononnak idején azt a sor én nem akarok senkinek példát mutatni. Tehát azt akarom mondani, hogy én nem szólok el senkinek, és ilyen nyilván azt tettem volna, hogy, hogy kimegyek a szalmaszmunkében. Nagyon, nagyon okosan beszélsz, és ezt azért mondom neked, mert sosem múló élményem az általad említett Amerikával, hogy én ott gépkocsit vezettem coast to coast. És Arizonában, egy kétsávos úton Valószínűleg féktávon belül kerülhettem, féktávolságon belül, ez csak azért feltételezem, mert pár veszéd nem alakult ki az előttem haladó autó és közöttem. Az illető különböző sebességeket vett föl, és nem változott a követési távolság, majd egyszer csak fogta magát. Megállt, leállt, én megelőztem, ő pedig szépen besorolt mögém, lényegesen nagyobb távolságot tartva, mint amit én tartottam, és hirtelen vagy valamitől elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi is történt, és rá kellett arra jönnöm, hogy valójában a szobálykövetést ezen a faramúci sajátos módon, amit most a cseperi elmondot valósította meg. Igen, így van. Jól átad. Ez az okos enged szamár szenved? Hát nem, nem, nem tudom ezt minősíteni, hát nyilván, a különfolyta stílusok vannak, számomra ez a stílus a, a következő. Milyen gyakran fordul ez elővel egy most nem a saunáról beszélve? Tehát, hogy Te emlékszel arra, amikor egész egyszerűen nem norma követőket úgy választottál le magadról, hogy kiléptél abból a körből, miközben ott volt dolgod? Hát az eleve én egy deziáns ember vagyok, tehát én magam soha nem követem a normákat, tehát ilyen éppen bevére, ha más nem követi a normákat, akkor egyfőt magamba ismerek, még, hát igyekszem nem konkrétus mert ízdózom mindent, ezt a konkrétus Az? Igen. A konfliktusnak a mélysége az mekkora, és ezt elsősorban azért kérdezem tőled, mert nagyon okosan írtál arról, hogy milyen lett volna, hogyha a hatalom létrehoz egy fókuszcsoportot, és a fókuszcsoporton méri mindannak a hatását, ami történik, de ahogy írtad, annyi minden más, ez se valósult meg. Jól emlékszem? Há, nem teljesen, mert én nem fókuszok beszéltem, hanem a panelról beszéltem. Így, bocsánat, másról. elnézést, rosszul mondtam, igen, A, a fókuszok van 15 ember, a panelban van 10 özel. Így, így, így, rosszul, rosszul, rosszul igen, igen. Hát, nézni, én nem vagyok abban a helyzetben, hogy engem bárki is megkérdezzen a, a hatalom mögül. E, így aztán ez a veszély nem fenyegetett, hogy a panel ötletet megvalósítják, de ha megvalósították volna, akkor azért előbe járnánk. Visszatérve ahhoz, amit kérdeztem tőled, azt egyébként te, mint szociálpsziológus, föl tudod mérni, vagy az kívül esik azon a területen, hogy adott esetben egy-egy megszólalás mekkora konfliktussal jár, és az milyen következményt idézhet elő? Hiszen, hogyha követted a napi sajtót, akkor azért nagyobb számban tapasztalhattál olyat, hogy atrocitás lett abból, hogy valaki normakövetésre hívott fel egy nem normakövetőt, e pofozás, késelések, hát nem mondom, hogy hada, de valójában tömegközlekedési eszközökön olyan mennyiségű késelés volt, ami korábban nem volt, és ami elriasztotta a hozzám közelállókat önmagában attól, hogy tömegközlekedésen közlekedjenek, mert ilyen viszonylag kevesebb fordult elő nem, nem tömegközlekedés, és ezek mind arra voltak összefüggésben, hogy valaki felhívta az utazótárs figyelmét arra, hogy valami olyan szabályt tartson be, ami korábban nem volt, ez általában a volt kapcsolatos. Ez így történt, ez így történt, ez egy tanulási folyamat lehet, hogy majd a harmadik hullámban uh, már uh, több olyan emberrel fogunk találkozni, akik készségesen követi ja, de Az a agresszivitás mértéke az valamit mutat? miközben ezek elenyésző esetek. Tehát hát nem... mutat, mutat, persze, azért mutatja, mert az egész járvány ugye felfinágozta a magyar társadalomnak az egyik legnagyobb problémáját, az identitás hiány. És egyszerre csak kiderült, hogy, hogy identitást lehet szervezni olyan témák körül, hogy, hogy milyen vakcinát kapsz, hogy beoltatod magad, nem oltatod, hogy, hogy tagadod de a vírus, nem tagadod. És ezek az identitások, amely kiszöltős erővel fixálják az ember helyét a világban. A joga, mert ugye abszolút bizonytalamban, meg semmiben érkünk, ezek az identitások törnek ilyenkor, mint a, mint a láva a munkámból. Ez ide... Én ezt identitás jelenségként értem nekem. Ez identitás hiány, vagy tudás hiány, vagy a kettő szöfük? Hát mi az, hogy tudás? Ugye a Hát a kapcsolatban egyértelműen kiderült, és erről beszéltem is az interjúban a Szokratész kapcsán, hogy, hogy nem szabad fetisizálnunk a tudást. Tehát a dolog lényege nem tudás. Mert abból származik a kérdés, és a kérdés ö, követően jön létre egy tudás, ami aztán száfolható vagy kritizálható. Itt ilyen értelemben véve a, ez a fajta tudás, ami az embereket mozgatja, akár abban a tekintetben, hogy tudják, vagy végig tudni, hogy mi az, hogy ö, járvány, mi az, hogy nem, mi az, hogy vírus, mi az, hogy nem vírus, ez, ez egy nagyon relatív dolog, mert lényegében vélem is a, abban a nagyszerű játékban láthattuk senki nem tud semmit. Azt áruld el nekem, hogy Németországban, vagy Angliában, vagy Izlandon nagy valószínűséggel miért nincsenek négyen abban a szaunában, ahol mire ki van itt, vagy itt csak hárman tartózkodhatnak? Hát abban a szaunában lehet nincsenek négyen, de azért ott van bőven olyan anomália, ami, ami ezzel a káoszsal összefügg, amit a vírus létrehozott. Gondolja, hogy a Johnson, ugye a miniszterelnök, addig tagadta a vírusnak a hétét, ami maga meg is kapta, szóval, amikor már lejött a gépről, akkor megváltozott a véleménye. A svédek ugye elkezdték ezt, a, ezt hogy szabadjára engedik a vírus, és nagyon megfizették az árát. Tehát ez egy olyan helyzet, amire nem lehetett felkészülni, és, és ilyen értelme véve én nem ítélem el, hogy, hogy a legkülönbözőbb zavarok eletesszek. Mi a különbség a zavar és zavarok között? Hol van az a zavar, amit már szóvá teszem? Én nem teszek szóval semmit, mert én nem vagyok egy közszereplő. Tehát én hallgató. Ha, ha megkérdezik, akkor szólok, de egyébként nem abban a reményben szólok, hogy az én hangomat bárki is meghallja. Én ezt értem, Vagy... de én ebben a reményben szólaltattalak most úgy, meg. Kutya. A kutya nem figyel amit mondok. Hát te igen, mert te egy barát vagy, de egyébként én nem érdeklek senkit, hála Isten. Hát a legkülönbözőbb tevékenységeket folytatod, belejött vagy oktaz, tehát azért valamilyen mértékben mégis sok van igény rád? Hát az oktatás az másod, azért megtanítok egy bizonyos fogalomkészletet, megtanítok egy bizonyos módszert, kizetésért csinálom mindezt, tehát az nem valami fajta. Oké, okay, de akkor ágazzunk itt le, végül is rajtad is múlik, hogy időnk, mint a pejba, vagy sem. Valójában, mint ezt most már másodszor említetted, és szemben Woody egy másik filmből idézve, ez egy tökéletesen érthető dolog volt. Az a fajta, ha rossz majd kiavítod, mellőzöttség, amivel kapcsolatban felszólalmasz, az látható módon benned egy hiányérzetet okoz. Ez a hiányérzet, ez, vagy nevezzük kell Ez nem az én mellőzettségem, én, mell én egyáltalán nem vagyok mellőzött, tehát euh, inkább túl vagyok felepeltet, tehát nincs nap, hogy ne Itt magának a, az értelmiségnek a mellőzettségéről van szó, magának arról a hivatásnak a mellőzötségéről van szó, amit az akadémia jelent, amit az egyetem jelent. Tehát akkor, amikor az egyetemeket milliós fizetéssel hozzánevező embereknek a, a, a birtokába adják, akik aztán Csák Márténak a gondosságával fogják körülni ezt a tulajdonat. Akkor, amikor felszámolják az autonóm tudományos kutatás intézményeit, akkor ugye az ember, ha hozzátartozik az akadémiai szférához, akkor azt mondja, hogy ez a mellőzösség. Tehát ez nem egy személyes mellőzösség. Személyes akkor milyen ez a, ez a hivatásnak a melleződtsége, az, az akadémiai tudásnak a melleződtsége, az akadémiai rendnek a melleződtsége. Hol a különbség? És ez nagyon bántó. Ez nagyon, hát őrűnk nagy különbsége. Hát az egyik esetben egy sétvöző, fuszvált hüve vagy, a másik esetben meg egy, hát egy, egy katasztrófának vagy a szent tanulja. Mint amikor, amikor annak idején is visszanézett és látta, hogy túl lángokban áll, én most úgy nézek vissza az akadémiára meg az nem akarok itt. Majd arról, hogy is nagyon jóban vagy, tehát megkérdezheted, hogy tulajdonképpen hogy látja azt, hogy olyan embereknek, a, a kezébe adják a, mikor az lang, az egyetemeket, akiknek soha semmi fajta között nem volt ahhoz, amit az egyetem jelent. És ez a kérdés elhangzik, akkor mi a válaszod? Hát erre, erre én is csak ezt mondom, hogy, hogy ebből van a ellentőségem. Én ezt, hogy egészen Igen, én de ugye én te egy olyan személy tüttemben vagy, tüttemben aki tüttemben közben tüttemben tüttemben. ezeknek az egyetemeknek egyben részét képezett, tehát feletted is rendelkeznek akkor, amikor ezeket a döntéseket hozzák. Elvileg megtehetnéd ugyanazt, mint a saunában, hogy ki jössz a szaunából, de ha ezt elhagyod, akkor elhagyod azt a terepet, ami egyébként a te élettereped. Innen tehát nem jöhetsz ki. Ezt a fajta csikicsuk te hogy éled meg? Hát rosszul élem meg, illetve hát magyar módra élem meg, mert azért, mert azért hát tudok külön alkukat kötni. Tehát személyesen én, nagyon jól vagyok, mert ismerem a szereplőket, és nem mindegyik szereplő A azért, külön alkut hogy pontosan ér. leírnád, de a külön mi a lényege? Hogyan, kóst, hogyan jön létre? Hát jobba kell lenni a megfelelő rendelőre. De mire vonatkozik? Tehát, hogy kivétel vagy a szabály alól? Nincs szabály, hát a lényeg az, hogy nincs szabály, mert ez az egyetemi privatizáció, ez, ez a szabály, Milyen lehetőséghez lehetőség jutsz, amilyen lehetőséghez egyébként nem jutnál, de nem mondja olyasmit, amit az ügyvéd jelenlétében nem mondaná? Hát, hogy ne rúgjanak ki, mert most ez az új helyzet, azt mm -hmm. jelenti, hogy bárki bármikor, bármilyen alapon ki lehet. És ebben biztos vagy, hogy nem fognak kirúgni? Hát én már 75 éves vagyok, tehát nekem minden engem már csak az Isten fog kirúgni. Hát jó, aki a Facebookon van. követ téged, az láthatja, hogy aktivitásban kent tervevered a 20 éveseket. Hát ez olyan, a, a, a, mi a mi a Hát ez nem egészen olyan. Nekem már nincsenek, nincsenek, nincsenek, nincsenek jövőképpen, jövőképpen. Oké, te most felvágszolt vagy panaszkodst, Tehát azért figyelj, hogy most már ismerlek téged annyi ideje, hogy ezekkel engem nem fogsz félrevezetni. Um, azt kérdezem tőle, hogy az a dihotómia, amit egészen pontosan leírtál, és ami már több egy alkalommal, alkalommal előjött, ugye egy részről, hogy mint kutató, másról írsz, mint amit magad megvalósítasz, és ettől még nem vagy egy kivetni való személy, vagy adott esetben egy egyetemi struktúrát megítélsz, miközben te külön alkut kötsz, ez a kettő megvalósítható-e úgy, hogy közben maga az egyén nem sérül a tekintetben, hogy más mércét tart a világ elé, és más mércét követ saját maga? Nem mondasz, hogy nagyon aprólékos vagyok, mert nem vagyok az. Hát egy egyedi dolgokról van szó, hát kinél sikerült, kinél nem sikerült. De most saját De magadról sikerül. beszélek, én arról beszélt, hogy... Nekem nincs ebbe problémám, én szerintem én az vagyok, aki voltam, és az vagyok, aki leszek, tehát nekem nincsen... Oké, okay, de a saját önfelmentésed az egy milyen mérvű... Ez képesség. nem önfelmentés, semmifelte önfelmentésebben nincs. Én úgy élek, ahogy élek. Én ezt értem, de az úgy élek, ahogy élek, az nem maga az önfelmentés? Hát ilyen értem, mivel mindenkinek élete önfelmentés, hát diszonanciák nélkül nem lehet élni. Hát maga az a tény, hogy tudod, hogy meghalsz, és mégis mit csinálsz, de nem halnál meg. E Ebben nem fogok veled vitatkozni, de az, hogy valamit felvet problémaként, miközben te magad ahhoz a problémához a saját életedben másféleképpen viszonyulsz, ez azért egy konfliktus forrás lehet, vagy feszültség forrás de lehet. Nekem nem, mert én másik dimenzióban, vagyok, ezt már beszéltünk erről, én egy szellemi világban élek, és a szellemi világban, hála Istennek, ott nincsenek alapítványok, ott nincsenek ezen de nem vagy, vagy olyan, mint aki egyfolytában, egy hogyha el akarom kapni, akkor azt, mondom, hogy ne, azt mondod, hogy nem ír a nevem, és eltűnsz, és azt mondom, hogy Gyuri így nem lehet fogócskázni. Hát, ha engem ismert és olvasod, <gül> olvasod, olvasod amit írok, meg pláne a fejembe, és azt is tudnád, amit meg fogok írni, akkor tudhatnád, hogy, hogy engem teljesen idegen vagy. Amit, igen, amit, igen de közben pekjebre ismerlek is téged, és ezt a kettőt álda egybe vete, miközben te azt mondod, hogy Fiala ez egy teljesen lényegtelen dolog. Hát ezt már neked kell eldönteni, hogy akkor én most mennyiben vagyok komoly, mennyiben vagyok idontus. Értem, de ez engem foglalkoztat, miközben saját magad a te e tekintetben egy tízes skálán tízesre mentett föl, de értem azt, amit mondasz. Azt kérdezem tőled, hogy most megmaradva, mert nem gondoltam, hogy erre kitérünk, de ha itt vagyunk, akkor, akkor beszéljünk erről. Az alapítványi kézbe adása az egyetemeknek. Te anélkül, hogy egyetértenél veled az egésznek. A Te nem, én ebben nem akarok bele. Én ebben nem megyek bele, mert azt a politikai ügyekben nem megyek bele, ez tisztáz a kipora. Én nem, nem akarok itt a támadási felületet magam ellen teremteni. Hát mégiscsak aggódszam miatt, hogy kirúgnak. Hát persze, hogy aggódok. Hát ma na, nagyon Már kirúgtak, nem egy helyről kirúgtak politikai okok miatt, nem akarok újabb támadást felületet biztosítani. Külföldön is kirúktak, vagy csak itthon. Hát külföldön ott, ott mindig átneveti időszakokat töltöttem, tehát szövettek egy éve, és akkor azt nem kell kennek nyáttolni. Semmi közöm nincsen hozzád, de a, a leszármazottaidnak azt az élettapasztalatot, amit te időnként interjúkban, és a könyveidben, de most haradjunk az interjúidnál, megosztasz a nagy érdeművel, az minőségi legmás, ahogy a gyerekekkel te bensz. Ezt nem értem ez a kérdés. Hogy, amit átadsz a saját élettapasztalatadból nekik normakövetés, nem követés ügyben? Hogy mire neveled őket? Hát nézzük, egyen olyan kidején az apám sem nevelt, én csak követtem apámnak a példáját, tehát nekem ugyanaz a módszerem. Én nem direkt módon, soha semmit nem mondtam a gyerekeimnek, hogy ezt tegyétek, azt tegyétek, azt tegyétek. Autonom emberek lesznek remélem, mint ahogy én vagyok, meg ahogy az apám is volt, meg a nagyapám is. Mit nevezünk nevelésnek, mert ebből a szempontból én sem neveltem a lányomat, miközben engem nagyon is neveltek? Hát az nem tett jót neked. <gül> Azt tudom, ezzel tisztában vagyok. Erről a pszicháterem hosszan tudnom mesélni. És én is. Igen, tudom. Szóval, ez egy, ez egy művészet, mert egyszerre kell hazának lenni, és egyszerre kell figurónak lenni. Ez nem ment nekem, ez ezt belátom. Ma már megy jobban, de régen nagyon nem ment. Nincs általános reflekt erre. Ez a legnehezebb dolga a gyerekekkel való itt A te a lazaságod a egy igazi, meg... vagy egy megjátszott lazaság, vagy én ne kérdezzek ilyen titkokat? Én azt hiszem tényleg, igen, igaza vagyok. Hogy te tényleg? Hát, bizonyos dolgokban nem, bizonyos dolgokban nagyon, nagyon elszigorú vagyok, de, de ugye az éles az, az szerintem nagyon alacsony. Akkor eltávolodunk attól, amiről nem akarsz beszélni, és visszamegyünk abba a főcsapás irányba, amit most éppen nem a szauna fog féljelezni, de maga a járvány. Te ugye az interjúban és a megnyilvánulásaiban határozottan azt állítod, hogy semmi se fog, vagy nagyon sok minden nem fog, most már óvatosan nem, hogy véletlen rosszul idézelek téged, folytatódni úgy, mint ahogy előtte volt. Biztos vagy ebben? Vagy csak egy halványuló emlék lesz? Hát nézz eléggé biztos vagyok benne. Egy olyan helyen dolgoztam pár éve kőszegen, ahol egészen kiváló biológusokkal, fizikusokkal, természettudósokkal voltam együtt, és amiket, amiket tőlük hallottam, annak alapján csak arra tudok gondolni, hogy itt globálisan, mert a föld tekintetében olyan változások mentek végbe a természetben, amelyek nem múlhatnak kell következni nélkül. Az emberekre nézve. És hogyha ezekre a változásokra nem tudunk reagálni adekvát módon, nincs elég intelligenciánk, akkor ennek akár a civilizációnknak a, a halála is lehet a következmény. ami nem azt jelenti, hogy eltűnnek az emberek, csak azt jelenti, hogy visszaesünk pár ezerével. Egy kérdés maradt már, aztán majd eldöntött, hogy lesz-e folytatás vagy sem arról élsz, és én azt maximálisan tapasztalta, miközben magának a politikának a tudományra való ö, megosztó hatásáról hosszan tudnék neked mesélni, függetlenül attól, hogy lehet, hogy te még hosszabban tudnál válaszolni, mert hogy a te tapasztalataid is ezt mutatják, de mennyire volt evidens vagy nem evidens számodra az, hogy maga a politika miközben igényelte a tudomány képviselőinek a véleményét pandémia idején valójában úgy hozott rendelkezéseket, hogy ezeket meghallgatta, de hogy zömében, vagy néha ebben most nem foglalnék állást, én azt feltételezném, hogy zömében nem annak megfelelő döntést hozott, ami pedig azzal volt összefüggésben, hogy nekik olyan szempontokat is figyelembe kell venni, amilyeneket egyébként a tudósoknak nem. Tehát nagyon szépen köszönik, az ő döntésekbe beépül az, amit ők mondtak, de a tudósok sokszor nem, ért, nem ismerték fel a döntésekben azt, amit egyébként tőlük beépítettek. Ha én ezt jól látom, akkor ez evidence, ha pedig nem jól látom, akkor hogyan egészítenék ki? Hát nyilván ütközik, tehát más a tudomány és más a politika mind mint a kettőben voltam, hogy azt átlásom. Ebben én nem látok problémát, a nyilvánosság hiányában látok problémát, a titkózásban látok problémát. Abban az esetben, hogyha az illető azon az úton jár, mint amit az előbb leírtunk, hogy saját maga dönt olyan kérdésekben, ahol más tanácsolnak neki, elvileg jó tesz neki, hogyha homályban marad, hiszen olyan döntéseket hoz, amelyeket nem biztos, hogy argumentálni tudnak közben. De a közösségnek rosszat tesz. Hát, aki a, akinek, a, mondjam, a, akinek a gondjaira van bizony nyáj, akkor neki a nyájra kell gondolni, ez nem saját magára. Minimálisan se fog velük vitatkozni, mint elmondta te, túl vagy a 70-en. Elmondod az, hogy az élettapasztalatod szerint, amikor már bírtad a fejedet, hol és mikor voltál te abban a térben, ahol a legnagyobb mértékben éltek a nyilvánosság erejével, és magyarázták el, hogy mi történik függetlenül attól, hogy te abból megértetted, vagy egyetértettél le, lett az Magyarországon, Európában, vagy Amerikában? Hát külföldön, feltétlenül voltak ilyen Magyarországon soha. Amikor azt mondod, hogy soha, az azt jelenti, hogy olyan minimális különbségek voltak az egyes periódusok között, hogy ezt nem érdemes külön megemlíteni. Hát nem, mert ez a magyar társadalom teljesnek, ez a saját, sajátos nyomor, amit a Ez összefüggésben van a elég, forgó egy tovább, vagy két különböző dologról beszélünk? Összefüggésben, hogy nyilvánvalóan, persze, ez a magyar társam ez egy. A de nem ma kezdődött a, a szélesítőztásom. Isten áldjon meg. Szeretnék vele szövetséget kötni, annak érdekében, hogy sírre rakjuk ezt a társadalmat. Tudom, hülyélek nézel nem akkor nem, az... <gül> okay. nem lehet sírrelakni, ez egy okay, orszkodba nincs olyan sírrelakás. Lehet, hogy lábat lehet sírralakni, a társadalmat nem lehet sírralakni. Aki akkor mit lehet tenni, annak érdekében. Nekem normatívan gondolkozom. Rendben, rendben van, törölve. Ha valaki sárska, akkor ne akarjon galamb le. Rendben van, törölve. Én, mint hangja, azt kérdezem tőle. Ez a mániát, neked ez a mániát, ez a normatív, korrektív. Nyilván ez egy ilyen szocializációs trauma, amit éged Igen, szállam vagyok szocializációs traumával, és majd ez a beszélgetés újabbat fog okozni, de hozzátéve, hogy kellőképpen Lozának is mutatkozok, tehát azt kérdezem tőled, hogy az, hogy férressik Lot, azt tekintsük egy ilyen posztfaktumnak, ami nem lehet változtatni? Hát olvasni kell Fekfi Gyulát, olvasni kell Dibó Istvánt, olvasni kell Német László. Én ezt értem, de ha jelenben mást akarok tapasztalni, akkor mit kell nekem az ügyben tennem, miközben elolvasom a fél könyvtárat? Mert a jövő a Széchenyi Istvánban van, azért. De de a Széchenyi István hogyan jön elő a könyvtárból? Hát úgyhogy lenyünk oda, nekem itt mondtél a könyvös porcomon, nincs nap, hogy a hitet ne vendjük a kezembe. Én ezt értem, tehát ez, te azt ez mondod... Ez mindenki számára lehetőség. Meg az internet révén ugye a Magyar Elkős Kőztárban ezek a szerzők, akikről beszéltem, ezek mind-mind ott vannak. Olvasni kell, ez a dolog lényege. És ha ezt megteszi, akkor ez a félresiklás csökkenni fog és meg fog szűnni? Nem fog csökkenni, nem fog csökkenni, csak ez olyan, akkor akkor hogy mondjam, akkor nem gondolkozunk ebben a aberát mintába, hogy, hogy hogy hozzuk rendbe. Hát nem kell rendbe hozni, tehát egyik kell éngyvele. Egy dologra mindenféleképpen rájöttem, hogy nem lehet könnyű Csepeli Györgynek lenni, és a lazaság egyébként adott esetben a saját magad elviseléséhez kell, de alapvetően nem ezt akartam mondani, hanem az, hogy akkor ez kedden, valamikor 8 óra 25-kor immáron a Transindex kapcsán folytatható-e vagy sem? Milyen a keddi elfoglaltságod, vagy így életre megutáltal. Nem tudom, most egy időre szeretnék szabadságként tőled, mert azért nekem nincsen ilyen közös Értem, hogy hogyha holnap egy másik Tehát rádióban... Az, majd... ilyen, az ilyen beszélgetéseken csak nem, az ilyen nem jön semmi. Mit vesztel édesen? Az Isten áldja, mit vesztek? Mit? <sus> <sus> <sus> Prestist? <sus> <Preztíst. sus> Még annyi hülyeséget kérdeztem, hogy lenyomtalak a mocsárba? Nem, csak a, a túlszerepés az mindig, egy, mindig kivált, mindig kivált, mindig kivált. Értem, és hogyha holnap egy másik helyen hallatnéked, akkor az a különbözőség abből adódóan lehetséges... Túl sok volt, most a népszobában adtam egy interjút, most volt a Transzintekbe, adtam interjút, nemrég beszélt az átérővel, -be. most egy kicsit eh, pihentetni akarnám magam. Na jó, hát Mert még... akkor nem is vagyok jó, mert ha túl sokat beszélsz, akkor, akkor olyan leszek, mint a Tamás Gártány, mindig ugyanazt mondtam. <sorban> na, na jó, akkor még egy kicsit húzom az időt. Ez várjunk egy évet, János. Egy évet Ó, voltál... év, amikor engem hanyag voltál, most nem is értem, hogy miért megint, hogy mondjam, hájfolt. Hát nem gondolnám. Egy, egy, nem tud... Mi az oka? Figyelj, az... Hát évekig, évekig rám se gondoltál. Figyelj, volt, hogy olyan sértő voltál egy beszélgetésben, hogyha én összeszedem minden erőmet, én nem tudok olyan sértő lenni. Hát akkor ne alakulja, ez tényleg nem Én tudtam, ezt értem, de ezek soha... Figyelj, azért van egy-két ember... A, a, trépány, a trépány néha kicsit kell ezt elfogadom. Igen, igen. Te azért az átlapnál sértődékenyebb vagy, szóval nem tudom, a pszichológus mondtál neked, hogy, hogy azért a náciusodan volna, amit... Köszönöm figyelni. szépen, én ezekkel tisztában vagyok, és kezelve is van, de ezzel Na, együtt... A terápiát a szívesen elválom. Micsodat? Hát a terápiát a szívesen elválunk. Nem, azt de... köszönöm, ahhoz nem értesz. Tehát te szociálpszichológus vagy, és nem, pszicháter. Hozzá. nem, ne, nem hát vagy gyurú, pszicháter. Nem, nem Te de... nem vagy gyors de jó vagyok, tehát ez jó. Értem, de köszönöm szépen, én az utolsó psiháteremtől nem válnék már. Meg annyi psihátert kipróbáltam, vagy igen? kipróbált engem ő, és annyira révbe értem ennél az embernél, aki egy igen bölcs valaki, és aki alapvetően tudott egy másfajta létezést illetni, hogy veled inkább beszélgetnék, és psiháteremé nem tennélek. Na, no, hát ennek örülök, hogy akkor megtaláltad a jó azt kérdez... Jó, akkor spihentessük egymást egy időre. Jó, rendben van. Azt azért megkérdezhetem-e tőled, hogy azt mondott, hogy a hitel visszaállítása, a tudományos kommunikáció megújulása és az értelmiségi előtt együtt hozhatna egy fordulópontot. Min múlik, hogy ez a fordulópont meg lesz? Igen, a a, a, a szénfódereknek az akaratán mondjuk, hogyha ezt egyik se akarja, vagy csak kevesen akarják, akkor ő jön létre. De elvileg ez az akarat, ez, ez, ez, ez egy lehetőség, nem lehetőség. És még egy dolgot kérdeznék, tőled békén hagylak. Azt mondtad, hogy a demokrácia válsága abból ered, hogy feltételezzük az intellektuális és az ítélőképesség egyenlőségét mindenki egyformán ért a dolgokhoz, de ennél sokkal jelentősebbnek láttam azt, amiben nem is nagyon ismertem rád, hogy azt írod, illetve azt mondod, de egyelően oszlanak az érzések, mindenkiben ott a jó érzés, a szeretet és persze a gyűlölet lehetősége, így sokkal demokratikusabb a szív, mint az ész. A demokráciának az lenne a feladata, hogy jól kigondolt ötletekre és esz az emberek, mert az hatalmukban áll. Ebben én magamra ismertem, abszolút, de az, hogy te az érzelmekről így beszélsz és írsz miközben ezt a saját tevékenységedben így expresszis verbiszt nem biztos, hogy fel tudnám mutatni, ez számomra Nyakó István után új volt. Ezt nem teljesen értem. Miért kell engem állna belekeverni ebbe subjektumot? A, a gondolat az érdekes, a gondolat még aristoferésről való ő mondja, hogy a, a tömeg uralom az tömegzsárlokság, akkor, hogyha az itt, itt erő szempontjából nézik. Viszont igen, demokrácia, akkor, hogyha az érzelmek szempontjából nézik. Mert az érzelmek azok egyenletesen ott el a kell a Az ész meg nem. És érzelmileg milyen állapotban vagyunk? Hát rossz állapotban vagyunk, mert ugye a, ez a vírus, ez, ez ugye fölszabadszotta a szorongást, rengeteg olyan adat van, majd a tijáteretől kérdezd meg, ami azt mutatja, hogy, hogy sokat... Arról eredmények. nagyon okosan beszélsz, ami a Big Data-ról szól, abban teljesen egyetértek veled. És kíváncsi van várom az öngyilkossági statisztikákat, mert nekem az a pedicióm, hogy ebben az időszakban megnőttek az ügyműkosságok is. Te személyesen hogy vagy? Én, én nem vagyok, nekem, hogy nem. nem. Soha jöjjjön, hogy csúson vagyok, azt kell mondani. De hát is maradja a csúcson, nem ígérem, hogy egy évet várok, aztán lefel visszautasítasz. Jó, próbáljuk, de most egyelőre akkor... Rendben van a keddet elfelejtettem. <gül> Oké. Okay. Kész csoport. Szia. Csepedi Györgyöt hallották, és kedden már nem fogják hallani. Krista, kérek egy számot. Egy és tíz között. Ide pedig berakom a Burning Down the House-t, az levezetésnek. Telefont nem várok önöktől, illetve telefonálhatnak, de nem veszem föl. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és meglepetés, hanem ez volt az utolsó holnap találkozunk. Isten önöket a két időpont között dörö.fi alajanaskukac gmail.com nem küldte esemest. Horváth Csaba küldött utoljára esemest. Krisztal?